Hírek következnek. Itt a cím nem, nem fél, nem Nem tart Hírek az oroszlántól. A cím nem fél meg az árnyékától. Eljátsz. Nem tart az oroszlántól. Nem fél meg, meg az árnyékától. Eljátszva az úcska színjátékot. Nem. Meg. Én csak boldba járok, sajnos kocsmában vannak. Nem. nem. Visszaszámolok. 199, 98. Elég. És mire gondol, ki lehet az? Stimmel. Fila, Kejfej Jancsi. Civil Rádió 98 -ban. nem fél a sötét. Ére Ére nem kérdeznek. tart az orosz szártól Nem jeljen meg az árnyékát. 2018. december 17-e, hétfő van, és 8 perc elvódott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Talán borult ég, azt innen még nem lehet látni, de mínuszok, mínusz 5-7 fok van, hideg van. Csúsznak az utak, a szélvédők be vannak fagyva, a járdák sikosak, legyenek szívesek tekintettel rendnél el. Le a rabszolgatörvényel, le a propagandával, öt követelés a szabadságért. Első pont. A rabszolgatörvény azonnali visszavonását, a magyar dolgozók kisigerelése, kiszolgáltatottá tétele teljes mértékben elfogadhatatlan. Vonják vissza a szabálytlan elfogadott rabszolgatörvényt. Második pont. Kevesebb rendőri túlórát. Egy rendőt se kötelezzenek többre, mint az Európai Uniós maximum. Tartsa be a kormány a saját törvényeit, értük is tüntetünk. Harmadik pont. Független bíróságokat. Állítsák helyre az igazságszolgáltatás függetlenségét, nem kérünk a Fidesz által irányított bírókból. Negyedik pont. Európai Ügyészséget. Ha a kormány nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az felére egy beismerő vallomással egy korrupciós ügy sem maradhat büntetlenül. Pontosabban mondva, egy korrupciós ügy sem maradhat büntetlenül. 5. pont. Független közmédiát. Nem akarunk több pártállami híradót látni, követeljük a sajtószabadság helyreállítását és a felelősök a hírhamisító pap Dániel azonnali leváltását. Nem hát rálunk meg, amíg a hatalom nem teljesíti a követeléseinket. 06149 0999 és 063677. Jó reggelt kívánok! Van annak egy diszkvét hogy a mtv ja -e épületében is, tán, tán ott működik az m -egy, ami egy hír, hírcsatornának mondja magát, és nem képesek beszámolni arról, ami az óruk előtt történik, miközben rengeteg ember próbál streamelni a világ minden pontjáról, ahogy csak egy baleset is történik, akkor egy professzionális hírműsor azt nem képes megtenni. A másik pedig, amiről ön folyamatosan beszélt a múlt héten, amit nem értettek meg a, azok a kormánypárti politikusok, akikkel beszélt, a szerep, hogy mennyire fontos, hogy néha kiengedjük a gőzt, főleg így, talán évvégén, bár ez teljesen mindegy, hogy mikor, tehát ez lehetne nyár közepén is, és hogy direkt lenyomva tartják a szerepet, de ugye tudjuk, hogy ezt nem lehet a végtelenség lenyomva tartani, tehát hogyha most ma reggel 5 órakor beadták volna, amit ezek az ellenzéki politikusok követelnek, semmi nem történik, csak annyi, hogy a... lehet, hogy négyen látják pont az ellenzéki politikus, senki más nem látja, de meg lett volna a szerep funkció. Ezt elképzelhetetlen, hogy így működjön az ország hosszú távon nulla egy és nulla hat egy Itt nincs tévé, nincs más rádió, hogyha bármiről tudnak, amiről én nem tudok, akkor arról legyenek szívesek beszámolni, illetőleg hát arról számoljanak be, amihez kezük van. 061 és egy hat egy. Elvártva nézem 5 órától új helyi doktor és a szélberendetnek a liveját. Egyszerűen nem hiszek a szememnek, Sa szóval ilyen nincs. Mit lát? Nem, nem? Mit lát? <höhem> Tehát tényleg ember próbálja szalonképesen kifejezni. Láttam, hogy ott van benne, most nem akarok szűréséget mondani, 10 vagy 11 képviselő, és egyszerűen. Kinyújban nem tudnak mit tenni, mert ott áll velük szembe ös hat fegyveres-biztonsági őr, illetve nem RFI ős, hanem normál <tos> vagyon őr. És egyszerűen levegőnek nézik őket, bármit szerencsétek mondanak, vagy tennének, vagy... Akkor, akkor hol van itt a parlamenti képviselőnek a a vagy hát A parlamenti lehetőszi? képviselő jogállása az abban van, hogy bemehet. Azt, hogy aztán azt követően mit tehet? mit tehet, a tekintetben, hát én most magam vagyok a három pont. Na, és, és tényleg ez, a, ez, a Nézze, ez egyáltalán nem tehetetlenség. Tehát, ugye szokták mondani, hogy ez egy következmény nélküli ország. Na, akkor a a már a... Türelem, türelem, türelem, Igen? türelem. Az a néhány ember, aki ott bent van. Igen. Az adott esetben maga lehet a szálka a bőr alatt. Az, hogy a szálka a bőr alatt mennyi idő alatt fejti ki hasznos vagy káros tevékenységét, azt mindenkinek az egyéni szervezete, beleértve az ország szervezete dönti el. Lehetséges, hogy még jönnek emberek Akik ki akarják őket onnan szabadítani Mint Táncsis Miklós a börtönéből uh -huh, uh -huh, Miközben uh -huh. nekik ez egy önként vállalt Börtönük, tehát az, az analógia Nem áll meg tökéletesen Ennél sokkal többet én se tudok önnek mondani Valószínűleg a hatalomnak a De most játszanak velük. Ön szerint? Szerintem Nem tudják, hogy mit csináljanak Nem voltak még hasonló szituációban. 2006-ban, ha tetszik, nem ők voltak a tévé előtt, ha tetszik, 2006-ban 2006 volt, és nem 2018, az mégis csak elképzelhetetlen, hogy őket kifüstöjék a hatalomból. Számtalan gondolat fogalmazódik meg, és még annál is több. Főn amúgy nézi a közvetítést, nem? Itt nincs tévé. Nem, Facebookon. Facebookon sem nézem a közvetítést, mert nem lehet egyszerűen műsort vezetni, és egyszerűen Facebookot nézni. Én felhívtam embereket, akiket éjszaka folyamán értesítettem arról, hogy lehet, hogy igényt tartanék rájuk, és azok közül most senki sem rendelkezésre, és ezt tudomásul veszem, más dolgok van. Hát majd, meglátjuk, mi lesz csak egyszerűen. Egyrészt... egyrészt hadd kérdezem már meg igen? ez a had meglátjuk. Én egészen borzasztó fizikai állapotban vagyok, de ez az én magám, ügyem. Ön ah, ott volt tegnap? Egy darabig. Hát akkor azt, amit önnek el kellett követni, elkövette. Bár én ott lehettem volna. De sajnos nem tudtam ott lenni. Köszönöm szépen, hogy... Én köszönöm. Én köszönöm. nem feltétlenül tüntetőként lettem volna ott. Egyszerűen csak ott lettem volna azért, mert hogy ott kell lennem, ahol és most ne vegyék rossz néven ezt a mondatot, nem fejezem be. és Mihály, igen, nem gyors, elnézős. Nulla egy, négy, és nulla hat, harminc, hat, Kívánok fél ó, új helyi képviselő üzenetönnek jönnek live keresztül, hogy keresni fogja. Jó, nagyon <gül> jó. Csak élő adásban van nem. Jó, rendben, érni, rendben, nem, rendben, akarsz, nem, akarsz. Nem, nem gondolnám, hogy én most egy olyan fontos valaki vagyok, csak megpróbáltam azok közül valakivel kapcsolatot teremteni, akik bent vannak, aztán majd megpróbálok felhívni embereket, akik kint vannak. Én ma nem leszek itt főszereplő. Köszönöm szépen. Én azt gyűjtöm össze, amit önök mondanak. Ha nem mondanak semmit, akkor szó az 061 hat és nulla Szia, úr! Én nem vagyok ennyire türelmes, mint akik betelefonáltak. Én azt gondolom, hogy ha ennyi mindent tesz az, az, az ellenzék és a hozzátartozó emberek, akik, akik ott vonultak az utcán, és igazán ez egy jókedvű tüntetés volt, ahogy én ezt láttam. Azt gondolom, hogy nem lehet nem szóba állni ezekkel az emberekkel. Hát a kormány az én kormányom is, nem csak azoké, akik egyet értenek vele, Miért nem lehet akkor ott a tévébe, akik bementek, és szemet néznek a, mit tudom én ezekkel, a, akik ott védik a tévét. Hát, szóval miért nem lehet velük beszélgetni, akár egy élőadásba, Hát, hogyha ezek jó törvények, amiről ők azt mondják, akkor védhető, akkor védjék meg. Szóval nem is értem, és... és Annyira elegem van abból, hogy nem vesznek tudomást az emberről. Akik itt laknak, akik, akik nehéz körülmények között próbálják megoldani az életüket. És az, a, az egyáltalán ez a hatalmi kormány, nem is tudom, mit mondjak ez a pökhendiség, hogy nem figyelek, rátok, levagytok, ejtve, hát majd hazamentek. Szóval ez borzasztó. Na, ennyit akartam. Nulle és nulla Magyarország. Rátom, nagyon enerváltak. Rájuk ennek kis karácsonyi békemenet. Elnézést, nem értem, amit mond. Kis karácsonyi békemenet magukra férne. Kire? Kire férne erre? Magukra, frusztáltak be. Kézlem És megnyugodjanak. Először, ez én izgatott. készülni az adventre. Türelem, türelem, türelem, uram. Ha betelefonáltok, vagy én is megszólalhatok, vagy hogyha monologizálni szeretnénk. Hát szeretném. az ön rádióját mag ebben a mai reggelben ezt nem tapasztalhatta. Ne, ne beszélgessen rutinból, ahogy vezetni se vezessen rutinból. Ja, így van. Így van. Akar Igen. beszélgetni, vagy inkább lerakjuk? Igen, mondhatja. Hol vagyok én, frusztrált? Alig várják, hogy történjen itt valami, ahogy készülném meg a Egyetlen egy példát mondjon arra, ahol ön tetten érte azt, hogy én egyébként valami ősnit szeretnék, amit ön, ön nem. Ön is ugyanúgy gerjeszt, mint a közöttet, Mikor gerjesztettem utoljára, és hogyan? Állandóan a Mondjon egy konkrét példát. Állandóan mondom. Ezért van ez a rádió. Értem. Hát akkor én azt gondolom, hogy ön konkrétan nem hülye, de lehetséges, hogy elvontan az. Viszont hallásra. Hogy... Enervált nem vagyok, ami ritka pocsékul érzem magam, de ki lehet hozni az indulatot köztekintetel arra, hogyha valami összit akarnak belém rakni, ami teljesen alkalmatlan arra, hogy belém jöjjön. 061 489 és 06 Én ezt a mai műsort egy ilyen lenyomatként szánom egyébként. Sokkal többre nem is lehet alkalmas, kevesebbre se. Ez egy időkapszulat. 2018. december 17-éről hétfőről. Fölnyolas van. mindenkinek van meg a telefonszáma, aki bent van, és nem vette föl, ha bárki másét elküldik. Kunha, ami Ágnes, Újhelyi István, Szanyi Tibor, őket kerestem. Ha bárki meg megvan a telefonszáma, azt legyenek szívesek, küldjék el, megpróbálják valakit oda bentről megszólítani, ha lehet. Egyébként pedig szívesen hallgatom, amit önök mondanak. Hát szívesen, sajnálom az apropót. Vagy, de fordítva én hallgatnám meg önt, hogyha fölhívhatnám a telefonszámán. Lehet? Oké. Okay. Jaj, jaj oké. Okay. Kisztülöm, akkor lerakom ez az én telefonom. Köszönöm szépen. Ön ugyan azt mondta, hogy ön meghallgat engem, vagy önök meghallgatják, de ez biztos, hogy nem így lesz, mert én fogom meghallgatni önt. Én valójában azt kérdezem, mint aki most jött haza külföldről, ami persze nem igaz, de nem szeretnék tudálékos lenni, csak látom, hogy olyan más valahogy a világ itt, amit közvetít rádió, tévé, illetve hát már melyik tévé, már melyik rádió, és azt kérdezem öntől, Varjo Lászlótól, hogy elnézést, mi zajlik most éppen Budapesten? Lehet? Hogyne lehet? Figyelek. Szívesen beszélek róla, hiszen Budapesten ma olyan világot élünk, ahol ellenzéki képviselők, de nem csak képviselők, hanem sokkal szélesebb tömeg, emberek sokasága követeli azt, hogy Magyarországon biztosítsák a média ez az egyik fontos követelés, és azon már régen túl is van. Mondjunk egy, egy, menjünk, törvünk, egy, másod, egy Másodperc nyilvánvaló, hogy a kettőnk hőfoka között van különbség. Legyen szíves, mesélje el azt, hogy hogyan alakult a tegnapi napja egészen odáig, hogy hol van most. Mesél el. Köszönöm szépen. Reggel gyakorlatilag azzal kezdődött, hogy a végig gondoltuk, hogy mit fogunk tenni a napkolyamát. Most, nap vasár, most, vasár, most vasárnapont, vasárnapról beszélünk. Igen. Egy olyan napon, amikor tulajdonképpen azt gondolhattuk végig, hogy hét közben több napon, több délutánon át ezrekkel együtt a Kossuth téren, vagy éppen a várost járva tüntettünk, mert hétfő óta zajlanak ezek az események. Hétfő óta utcán és parlamenten, tehát most már egy hete, parlamentben és az utcán mindenütt tiltakoznak emberek, ahogy a rabszolga törvény elfogadása ellen. Ez volt az egyik fő a kezdetekkor, például azért, mert 2000, vagy azzal a módszerrel, hogy 2925 darab módosító indítványt adtunk be a parlamentben de kinn az utcán pedig az emberek álltak ezrével, hogy ők nem akarnak 400 órát hetente még egy napot dolgozni egy év folyamán. Aztán a héten a tüntetések nyomán eljutottunk odáig, hogy vasárnapra egy általános tüntetés lett belőle, és eljutottunk odáig, hogy nem csak a rabszolgatörvény visszavonásáról beszélünk, hanem egy öt pontos követeléssel Kezdtük, e, itt, azt, itt egy lehet, másodperccel hogy... álljunk meg ezt az öt pontot, felolvastam ezt az öt pontot, hogyan alkották meg? Öt pontot, ez úgy jelent meg, hogy itt a, az embereknél, az emberek előtt, amikor ideérkeztünk a Kunigunda utcához, akkor a pártok egyetértésével alakult ki az, hogy a rabszolgatörvény ellen tiltakozunk, hogy kevesebb rendőri túlorát akarunk, hogy független bíróságot akarunk, hogy európai ügyészséget akarunk, hogy független küzmédiát akarunk. És hát gyakorlatilag még a délután, amikor három órakor elkezdődött ez a tüntetés, a tüntetés honnét is indultunk, a Hősök teréről, igen, igen, bocsánat, a Hősök teréről indultunk el, ahol tízezerek gyűltek össze, és indultak el a parlament felé, az Alkotmány utca végén felállított színpad felé. És ide tartott diák, civil szervezet, pártok képviselői, és sokan mások, akik érdeklődtek, nagyon sokan jöttek vidékről, akik Szerették volna azt a véleményüket elmondani, mivel tulajdonképpen egész héten, amit üzentek és küldtek nekünk, és mondták, hogy mi mindent csináljuk. A több tízezerre lehetséges, hogy túl osz, de azt meg tudom érteni, hogy aki ott van, az hatalmas tömegnek és hatalmas erőnek érzi magát. Azt lehet tudni, hogy miért nem lehetett tegnap sem bejutni a kosutérre? A kosutér végét azt lezárták, és gyakorlatilag a rendezők is úgy alakították ki, Várjon egy pillanatok. valami közben történik, a kollégáim nagy küzdelemben vannak. Ezt most itt nem fogom tudni megállítani, nem baj. Tehát a dolog lényeg. Autom történik valami, akkor félretjük azt, ami történt tegnap, ha vannak annál fontosabb, akkor hajra. Igen, gyakorlatilag eljutottunk odáig, hogy. A Hősöktere és az Alkotmány utca után a tömeg átvonult a Konigunda utcába. Ezt a Akkor... ezt valaki kijelölte? Vagy ez hogy történt? Igen, igen ezt a, a Momentum párt volt az, aki kezdeményezte azt, hogy ez gyakorlatilag elinduljon. Minden párt és helyi, helyi emberek egyetértettek vele, és elindultunk ebbe az irányba. Ide érkeztünk, és most éppen azt látom, hogy képviselőtársamat a lépcsőről erővel akarják visszalökni és dulakodás van itt a TV székházán belül, azért, hogy biztonsági őrök megakadályozzák azt, hogy egyébként bejuthassunk olyan helyre, átug, ahol átugrott, az adás Átugrottunk lesz. egy pontot, Ugye arról van szó, szóval, hogy eljutottak a Kunigunda utcába, és azok, Igen. akik országgyűlési képviselők, és erre lehetőségük van, azok közül néhányan, vagy talán mindenki bement az épületbe. Igen, és gyakorlatilag tegnap este óta itt egy folyamatos küzdelem, ütközet van a tekintetben, hogy az itteni biztonsági őrök, de elsősorban a vezetők miatt, azok a vezetők, akik nem hajlandók szóba állni azon egyszerű kérdés megoldására, hogy ezt az öt pontot beolvashassuk itt a köztévében. Azt akarjuk elérni, hogy Orbán Viktor által, működtetett, fenntartott és kizárólagosan kezelt tévig, csatornán, hangozzon el ez az öt pont. Tehát a közterevízió és... beszámolt, nem túlságosan hosszan, de beszámolt az eseményekről. Önöknek gondolom, de erre önnek kell tudnia válaszolni. Az is megfelelne, hogyha ezt más hangján olvasná föl valaki. Az lenne a fontos önöknek, hogy ez az öt pont elhangozzék, jól értem? Igen, jól érti. Mi ezt kezdeményeztük tegnap, mi ezt kértük tegnap, hogy a bárki. Szerteké, aki meg, bárki, aki ezében egyébként kompetens, aki ígyben dönthet szóba át önökkel, vagy senki? Senki. Kerestük a vezetőt, kerestük mindegyiket, hogy ők, akit el tudunk érni, vagy akinek a telefonszámát ismertük, de ugye egyértelmű, hogy az itt lévő biztonsági vezetők mindegyike ismeri ezeket a vezetőket, és ők nem voltak hajlandók, akarták vagy nem tudták elérni, de azt hiszem inkább az igazság, hogy azok az emberek túlgyávák ahhoz, hogy szembesüljenek, szembesüljenek, szembeálljanak velünk, és velünk beszélgessenek erről. Ehhez helyen igen, hat biztonsági szervezetet, akik különféle jelvényekkel van rájuk aggatva és fegyveressel, fegyveres őrségként, tehát konkrétan pisztolyal, gumibottal, védenek két ajtót most pont előttünk, a, azt a stúdiót, ahol egyébként élőadás van, mert mi azt mondjuk, hogy ide akarunk bejutni, és itt akarjuk elmondani, vagy valaki olvasza fel. Elhagyták azt az éjszakai nyugvóhelyüket, vagy ki tudja hol voltak, ahol töltötték az éjszakát, és most ott a házon belül egy olyan helyen vannak, ahonnal akár beletne nem menni stúdióba. Igen, a tegnap, tegnapi nap, amikor a tüntetők értek, akkor nyilvánvalóvá vált, hogy országgyűlési képviselőket, még a rendőrök sem akadályozhatnak meg abban, hogy munkájukat végezzék, hiszen nekünk az a dolgunk, hogy ellenőrizzük a kormány működésének végrehajtást, a végrehajtást. És ez lehetővé teszi a képviselői törvény, hogy közintézményekbe belékenek korlátozást nélkül az országgyűlési képviselők. Felvetődött, nem felvetődött az, hogy a belépés az nem korlátozható, de bármi másra egyébként az ön képviselő jogosultsága módot alkalmat ad-e? Itt mi csak kérdezni tudunk. Beléphettünk az épületbe, ezt biztosították, de ott egyébként megpróbáltak, bennünket 13 képviselő jutott így be, megpróbáltak bennünket itt lokalizálni, és mondhatni, hogy egy szobában ott tartani. Ebből a szobából kijöttünk, átjöttünk más területekre, és tulajdonképpen itt a Kunigun utcai nagy labirintusban eljutottunk odáig, hogy a, amit egyébként különösen védtek és több helyen, fizikailag akarták meg megakadályozni azt, hogy a stúdióig eljussunk. Pinnanatilag most éppen az, uh, odáig jutottunk, hogy azoknál a stúdióknál vagyunk, az, a, az ajtó, ajtók előtt, ahol egyébként ezt a uh, munkát, ezt a uh, feladatot teljesíthetnék ők maguk, vagy pedig adjanak nekünk lehetőséget arra, hogy ezt az öt pontot beolvashassuk, hogy az emberek meghallgathassák. Én egy olyan rádióban dolgozom, ahol nincs televízió, azt kérdezem Öntől, hogy ezzel a tevékenységükkel kvázi ellehetetlenítik a benti tevékenységet, vagy bent egy ilyen szokásos napi tevékenység folyik, és nem vesznek Önökről tudomást? Nem, fejem, nem, nem lehetetlenítettük el a munkát, nem akadályozzuk a TV szokásos tevékenységét, de az kétségtelen, hogy uh, zavar van, ezekben, az adá ezekben a stúdiókban más uh, bejáratokon keresztül próbálják bejuttatni az embereket. És én más azt képzeljem, be, nem látom csinálni. a TV Msorát, hogy valójában azok, akik ott most uh, tájékoztatják. A nézőket ki tudja miről, azok a szó fizikai értelmében megpróbálnak megfeledkezni arról, hogy a stúdió másik oldalán áll tizennéhány képviselő, aki arra vár, hogy elmondhassák azt, amit szeretnének. János, most paradjon vonalban legyen szíves, Maradon. mert nem tudom, mit akarnak itt, valamit, valamit próbálkoznak itt az urak. Persze? Mert... Persze, várok. Ez a dolog. De miért vezet neki engem? Már megbocsássam. Hát ezzel próbálkozom akkor meg, jó? Eszem Ágába sincsen. Elfejtettem mondani, hogy mi Eszem Ágába sincs, na. Na, de Eszem Ágába sincs, jó? Még eszem Ágába sincs, ha Na. Ön hívják Káplár Andrásnak, aki a fegyveres biztonsági őrként itt van, melyik cégtől van, egyébként egy rádióadásban van, ugye? Elmondom ezt Itt egy rádióadás közben vagyok, éppen interjút adok. Na, ebben a munkában akadályoznak, engem, próbálják meg. Hint? Értem én, hogy a főnöke ezzel próbálkozik, és ezt az utasítást adta önösnek, de én nem mozdul. jó? Az önök munkáját semmi nem akadályoz, maguknak már régen haza kellett volna, menni. Attila maga úgyis már szemezhetett rám, úgyhogy tudja, hogy. Jó? Maradjunk egyelőre abban, hogy most akkor élő közvetítésben, ha próbálnak, megpróbálják. Hm? Nem, nem, nem. Én azért jöttem ide, önöknek kell velem együttműködni, már megbocsásson. Országgyűlési képviselőként önöknek az a dolga, hogy segítsék a munkámat, nekem az a feladatom, hogy nem történik, ezt ellenőriztessem erre az tekintesek. És hogyha ez önöknek nem tetszik, akkor is így lesz. Értem, hogy önöknek parancsot adta, és értem azt, hogy önöknek egyébként ezt így kellene csinálni, csak én megmondom, hogy én is a munkámat végzem. Kettőnk között az a különbség, hogy önöknek egy főnöke van, nekem pedig több tízezer szavazónk van konkrétan a saját választókerületemben és ebben az országban. Tudja azt, hogy két és fél millió ember szavazott, szavazott az ellenzékre? Tudja azt, hogy egyébként az, amit csinálnak, és ezeken a téviadásokon keresztül azokat a gazembereket, akiket önök védenek, azok azért csinálhatják ezt? Hát ne csinálják. Semmi közük ahhoz egyébként, hogy ezt önöknek nem kellett megvédeni. Nem önökre tartozik el. Védjék meg magukat, Nem magukat küldjék ide. Jöjjön ide az a bátor ember, aki ezt az öt pontot, ezt az öt pontot hagyja beolvasni. Ennyi. Öt percet, kell, öt percet kértünk az ő életükből, hogy szálljanak erre öt percet. És önök mit csinálnak ehhez képest? Önök ő helyettük megpróbálnak itt erőszakkal és engem is. Egy az ha idehoznál, elolvastam szívesen. Ezt már tegnap este óta ígéri az ön főnöke. Hozza ide legyen szíves. Hozza ide! Hozza ide. Nem töltögetek én semmit se. Köszönöm szépen a tanácsot, ha ide el fogom olvasni, és mutassa meg nekem azt a pillanat, azt a paragrafust benne, azt a fejezetet benne, amelyben az van, hogy országgyűlési képviselőt országgyűlési képviselőt önök hozzáállnak. Ja értem. de maguk nem rendőrök, nem is katonák, ugye? Hát, ahogy fegyveres, szervezet, hát tiszolja a gumiburka. Ja, Értem. Érted. Jó, van. hát próbálkozzanak ezzel. Tudja, hát majd csak lesz valami. Köszönöm. Nem, nem. Nem. Majd csak lesz valami, Tudja? Ilyen az élet. Na, hát továbbra is itt vagyunk, így éljük mi itt az életet. Mi történt? Most gyakorlatilag képviselőket próbálják meg fizikailag eltávolítani innét a tévéből. Most engem is itt körbevet négy ember, aki megpróbál majd innét leráncigálni a lépcsőről. Nem tudom, hogy ezt hogyan akarják megoldani, de hát majd történik valami. Szóval hosszú sztoria van annak, hogy idáig eljutottunk, de ma, ma reggelre úgy látom, hogy az urak elvesztették a józan ítélő képességüket, és az országgyűlési képviselőket megpróbálják innen fizikailag eltávolítani. Holott pedig nem teszünk mást, mint amit a törvény számunkra lehetőséget ad. Mondhatnám, hogy feladatként ezt csinálja. Feladatként adja nekünk. Mi az, amit akár, alá akarnak önökkel írattatni, vagy önnel nem iratni, hanem egy, ők azt mondják, hogy a szabályzatot, amit egyébként ők ismernek, én nem ismerem, tegnap, tegnap óta kérjük már, hogy hozzák ide nekünk. Önök most ott egy helyen vannak azok, akik egyébként bejutottak az épületbe? Igen, igen, igen. Nagy kiabálást látok, itt üldözik a képviselőket. Esnek, kelnek. Itt a biztonsági őrök nem tudom, mit csinálnak ezekkel, de itt hölgyek is vannak, többen is, akik itt a képviselőket üldözik. Na, ezt fogják önök is majd csinálni? Ez gyönyörű lesz. Önök le... is erre készülnek? Leírná, hogy mit lát, mert ugye egy gyakorlatilag a... egy fosszú folyosó van itt előttünk, ahol most momentán Újhelyi István képviselő van előttünk, és a hölgyeket nem látom, a bőszanet, illetve a, a Kunhalmi Ágnes hangját hallom, aki hangosan kéri, hangosan mondja, hogy hagyják őt békén. Ők fizikailag egymástól milyen van. Mi egy olyan 15 méterre vagyunk, itt ilyen oszlop erdő van előttem, ezért most őt pontosan nem látom. Néhány képviselőt látok, akik, akiket egyébként körbe körbevettek. Most képviselő azt közül hogy közül többen jönnek, többen jönnek itt vissza, itt vagyunk, és most éppen csak kíváncsi vagyok, hogy hova mentek. Ági? Aha. Úgy látom, hogy a képviselők ö, most ö, egy része, az elmegy abba az irányba. Szóval itt egy hosszú folyosón vagyunk itt a, a, az MTV épületében, és egyelőre úgy látom, hogy a biztonságiakat rendelték ki ide ellenünk, és bennünket akarnak innét ö, eltávolítani. De az előző mondatát nem fejezte be, hogy ők hova mennek? É, pillanatlag ezt nem tudom megmondani, hogy tőlem messzebb vannak, úgy látom, hogy a képviselők egy része, az itt maradt, és nem tudom, mi történt ott hátrébb. Reméljön, csak remélni merem, hogy nem sérült meg senki ebben a dulakodásban, aminek az lett a következménye, hogy valakit már menteni kell. Önök egyébként saját magukról egy Facebook közvetítést is adnak, tehát miközben én nem nézem. E, a igen, mindegyiküknél van. Őszintén szóval én most azért nem tudom közvetíteni, mert most önbeszélőn nem beszélek telefonon, azt akitottam meg az élő közvetítést. A Varjú László újpest oldalon ott ez közvetíthető, de hogyha ha, ha most leteszem, akkor azt fogom folytatni. Nagyon szépen, köszönöm. Azt nem kérdezem, hogy mit tervez, mert ugye, hogy ön mit tervez, és mi történik, az a kettő nem biztos, hogy egybe fog vágni, de ugye. mégis... Ha önön múlik, ha nem önön múlik, szóval a családjának mit üzenne, hogy hányra megy haza, vagy most karácsonyig ne várják, vagy mi lesz? Hát Lemerül a telefonja, fog-e tudni égen. menni, ki tudnak-e menni a vécére, van-e ott egy büfé, hol egy puhár vizet, mi zajlik a Igen, szemben? ez mind-mind ez kérdés, mert most már úgy látom, hogy azok, akik itt a biztonsággal foglalkoznak, azok erre játszanak, hogy az ilyen szükségletek majd arra kényszerítenek bennünket, hogy valamit majd csinálni kelljen egyelőre úgy látom, hogy ők elveszítették a józan képességüket, és ők akarnak beavatkozni, de, de talán most némileg csillapodtak a kedélyek, és a képviselők egy részét nem látom. Ezért azt írják nekem a hallgatóim, hogy Hatházi Ákos négy biztonság jövő kivít, előtte percekig a földön feküdt szél Igen, igen, a vigilatást, hogy igen. A köztévében Brüsszel ülésezik az EU és Ukrajna közötti társulási tanács telefonos bejelentkezés Ukrajnából ennek lett vége, most Novák Katalin élőben már több mint egy millióan válaszoltak a nemzeti konzultációra. Eddig zavartalment a köztévi adás, egyáltalán nem vetett tudomást az előzéki képviselőkről. Az ATV az kint van, tehát az ATV valójában kintről mutatja azt, amit egyébként látni lehet, mert úgy gondolom ők nem jutottak be. A reggeli órákra mi sajtótájékoztatót hívtunk össze, és azt gondolom, hogy ők erre érkezhetnek az ATV részéről, az ATV munkatársai. Elnézést, de az, az, az a sajtótájékoztató az hol volt? Az épületen kívül, mert a képviselők, a 13 képviselőnek csak egy csoportja, Kisebb csoportja jutott el erre az oldalra ide a stúdiókig, és az épület másik részében, ott ahol a kiárat van, ott valószínűleg ott lehetnek a kollégák. De ezt nem tudom biztosan. Arra az időre mindannyian kimentek, aztán pedig vissza. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Akik kintrekedtek a másik épületben, akik ott voltak, ők tarthatták meg. Például Vadai Ágnes kolléganőmmel uh -huh. beszéltem arról, hogy euronews és másoknak nyilatkozott. Uh -huh. Tehát akik bent vannak az épületben, ők nem vettek részt ezen a sajtótájékoztatón. Ö, nem, nem. Ma reggeli, ma reggeli sajtótájékoztatón nem. Mi itt vagyunk a... ők nem, az nem akarták azt megkockáztatni, hogy kimennek, aztán nem tudnak visszamenni. Igen, így van. Tegnap már a rendőrség, ugye ott volt egy kis, egy kis rés, amit nem meséltem el, hogy tegnap este az történt, hogy megpróbáltak bennünket először, szabad mozgással országgyűlési kép, képviselőt méltóan kezelve bennünket lehetett uh, mozogni, majd amikor uh, kint voltunk sokan, akkor megpróbáltak kirekeszteni bennünket, úgyhogy a személyes dolgaink egy bennmaradtak. Egy másodperc türelmét kérem, mert annyira még alkalmas ez a rádió, hogy még valaki bekerüljön adásba, és ha van egy másodperc türelme, akkor ezt meg is tenném, egy másodperc türelmét kérem, Filipov Gáborral fogom hangban összehozni, aki tegnap szintén kint volt, hogy milyen minőségben azt aztán vagy el akarja mondani, vagy sem egy másodperc türelmét. aztán ön is tájékoztatást kap arról, mi kint van. Nem azért nevetek, mert vicces, okay. de a helyzetnek van valamiféle tragikomikum Lehet? Igen, tőlem lehet, igen. Gábor, lát? Oké, okay. mindenki adásban van, a képviselő úr Varjú László és Filipov Gábor pedig hallják egymást. Mi az, amit tévében lehet látni, amit egy adott esetben a Varjú képviselő úr sem tud? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A tévében nem tudom, mit lehet látni, A összehívén éppen a 1.000.000 nemzeti konrultáció találjátok. Közben a szélbárnövetnek, a különböző képviselőknek az élő közvetítéseit lehet látni hogy A hol az látszik, hogy a biztonsági élők most éppen erőt alkalmazva ki, dobták a képviselőket, kezdtük szélbárnövetet is. És ha jól láttam, akkor mintha be akarnák őket zsukpolni valami rendőr de ezt nem hagyják. Ott egy ilyen küzdelem, egy dulakodás látható? Szó szerint, szó szerint egészen brutális képsorok láttanak. Igen, ez az épületben is megtörtént. A folyosó végén brutális módon az őrök a földre teperték, és ott volt hatáziákos Ákos, onnét vitték el. Innét pontosan nem tudom megmondani hova, de a dolog lényegét tekintve a képviselők száma most lecsökkent. Kevesebben vagyunk, innét őrök elvittek, kicipeltek embereket. Akik kidobták őket, azok feltétlenül nem rendőrök voltak, aztán pedig rendőri intézkedés volt, Gábor? Biztos, hogy nem rendőrök voltak. Egy elég nagy darasz szakállas embert láttam a közvetítésen. Ez a szélben a meg... a Facebook oldalon volt? Igen, igen, aki egyszer csak megragadta és kivonszolta a égvázból, és kint pedig már a rendőrökkel ment a diskurzus, de el közben, ha jól látom, akkor megszakadt a közvetítés. Uh -huh. A televízió előtt jelenleg tartózkodnak emberek, vagy sem? Én úgy láttam a közvetítésen, hogy, hogy vannak még ott. Nyilván nem ezres nagyságban, de vannak. Neked van-e kérdésed a képviselő úrhoz, vagy aztán visszatéretek később hozzá? Visszatérhetek később hozzá. Oké. Okay. Ön vajon abból adódóan úszta meg, vagy miért úszta meg? Én most itt vagyok a folyosó másik végén, gyakorlatilag ugyanabban a helyzetben ugyanazt a helyet akarjuk megtalálni, mert ugye a stúdióhoz, a stúdióba vezető út, és a gyártás, a szerkesztőség, az pedig az emeleten van. És mind a ketten elindultunk abba az irányba, hogy feljussunk. Én átjutottam ezen a vonalon. Uh, Ákos pedig a másik oldalon erőszakkal uh, leteperték Ez így van, ez le... is van itt Így van, itt ezen az oldalon talán éppen a, a rádió nyilvánosságának köszönhetően itt most nem mernek hozzám nyúlni, uh, itt négyen itt álltak, most egy kicsit visszahúzódtak az urak, köszönöm szépen a belátásukat, uh, hogy ezt most nem tették meg Amikor önök ott bent voltak egy helyiségben önök mit terveztek? Mi azt az egy dolgot szerettünk volna, hogyha gyakorlatilag bárki, ahogyan is fogalmazott, bárki hajlandó ezt az öt pontot beolvasni a tévébe, illetve mi egy kamerának, egy itteni kamerának fel is olvastuk ezt az öt pontot. Azt és honnan abcérdés? volt a kamera, vagy ez egy telefon volt? Nem, itt egész esténket nyomon követi egyébként egy kamera, és bennünket filmeznek, tehát Belső, Állj, a, magyar, a, a magyar televíziónak van ott egy stábja, amely önöket veszi? Igen, igen, igen. Tegnap este óta itt van, és bennünket folyamatosan uh, filmeznek. Ez egy riporterrel felálló csapat, vagy ez egy opera? Nem, egy kamera és egy ember, aki még segít neki. Uh -huh. És ő végig önökkel töltötte az időt abban a helyiségben? Én majdnem egészen. A helyiségben egyébként nem jött be, kívül, uh, kívül volt mert a smink szobában voltunk egyébként benn, itt ebben az épületben, és ahogyan kilépünk, akkor bennünket filmestek. Ez mint egy dokumentálás volt? Hát azt hiszem, igen, ezt mindenképpen, ezt ők maguk is elismerték egyébként, ők voltak azok, akiket arra kértünk, hogy itt van, mert itt van az az öt pont, amit most... És akkor erre elmondunk. hajlandóak voltak, tehát ezt az ez öt pontot valaki felolvashatta? Igen, igen, ebben együttműködőek voltak, meghallgatták, felvették. onnét élőadásként is mehetett volna ez uh -huh. egyébként. Azt is elmondták, hogy van arra lehetőség, ezt a főnökük nem, nem engedte meg. Alapvetően itt Pabdániált annak a cégnek a vezérigazgatóját keresük, hogy vegye már a bátorságot és jöjön ide-vissza, jöjön ide a képviselők elé, és mondja el, hogy mit szeretne. És egyébként pedig Adja meg azt a lehetőséget, hogy a képviselők ezt az öt pontot felolvashassák. Tulajdonképpen egy egyperces munkával ezt már régen leállítottuk. Le, azt kérdezem volna. öntől, amíg lehetséges, hogy ügyvéddel konzultáltak-e, hogy önmagában az önök bentartózkodása, tehát az, hogy beléphetnek, az egy dolog, de hogy az önök bentartózkodása az egyébként egy későbbi vizsgálat eredményeképpen mit mutatna, mennyire jogszerű, vagy mennyire nem az, vagy erre nem volt, volt vagy nem is voltak erre kívánságok. E amikor már kíváncsiak voltunk, akkor már benn voltunk, őszintén szólva, de e, a, bejutást az, a bejutás az teljesen egyértelmű volt mindenkinek, hogy ez teljesen jogszerű. Országgyűlési képviselőnek Ezt a joga van, hogy bejutni, és azt követően, pedig mivel mi nem akadályozzuk itt az üzemszerű működést, és mint közüzemet mi nem akadályozunk, éppen ezért mi jogszerűen tartózkodunk itt, és ellenőrizzük ezt. De ezzel együtt azért mi is feltettük a kérdést emberjogi szervezetnek, ahol joglászok biztosítottak bennünket arról, hogy az, amit eddig tettünk, vagy amit csinálunk, az ebben az értelemben jogszerű, és mi nem is akarunk olyan jogszerűtlenséget elkövetni, amiért itt mondhatnám azt, hogy bennünket azzal vádolhatnának. De ö, olyan is történhet, mert hogy itt azok az urak, akik ebben bennünket akadályoznak, én úgy látom most itt az utóbbi események, azok ö, odáig fajultak, hogy ők is jogszerűtlenséget, sőt, ö, Kárt, okoztam, kárt okoztak, megsebesült benne képviselőtársam, innéltől kezdve azt gondolom, hogy ahogy mondtam is elvesztették az uralmukat, és éppen ezért ők már óriási hibát követtek el, amiért felelősséggel tartoznak. Tegnap egyébként a, a 13 képviselő megalakította azt a vizsgáló bizottságot, amely éppen ezt a munkát, amit itt ebben a televízióban végeznek, a köztévében, Tekintjük magunkat olyan vizsgálóbizottságnak, mert minden párt képviselője a Fidesz kivéve itt van, ha jönnek ők is, csatlakoznak hozzánk bátran, a vizsgálóbizottság végzi a munkáját. Ugye azt jól tudom, hogy a parlament az a múlt héten befejezte a működését, vagy ezen a héten is lesz meg? Volt egy kezdeményezés, hogy mi szerint még ezen a héten legyen parlament a, a mi részünk az ellenzék részéről. Egy dolog biztos, a, biztosan tudok, ma délben lesz még házbizottsági ülés, ahol Kövér László azokat a büntetéseket kívánja véglegesíteni, amelyel azt üzente korábban, hogy olyan lesz, hogy mindenkinek fájjon. Üzente nekem is, meg talán más képviselőknek is. Hát majd meglátjuk, hogy mire jutnak. Minden esetre itt most nem a fájdalom az érdekes, hanem az, hogy a magyar embereket lehessen hitelesen, hitelesen tájékoztatni, hogy milyen módon készülnek itt a műsorok. azt hogy milyen műsorok készülnek, azt látjuk M1-től M8-ig, vagy bármeddig. Látjuk, hogy mekkora hazugság áramlik, árad azokból a tévékből. Éppen ezért itt volt az ideje annak, hogy az elmúlt évek után egy hiteles tájékoztatásra legalább 5 perc erejéig adjanak nekünk lehetőséget. Az, hogy mi történhetett a többi képviselőtársával, arról önnek gondom elképzelése sincs. Én egy dolgot látok, és azt látom, hogy Újhelyi István kollégám, Szanyi Tibor, Bősz Anett és Kunhalmi Ágnes vannak még itt előttem, tőlem mintegy 10-15 méterre, akik bent tudtak maradni, akiket nem lökdöstek ki innét, akik nem ért olyan atrocitás, hogy őt bármilyen ok miatt, hogy őket bármilyen ott el, most el a távol után. Ők most egyelőre, e, őket most egyelőre békében hagyják, nem bántják őket, gyakorlatilag úgy vagyok, mint jó magam, itt egy. E, én egy Új és ki még előszönet. E, Tanyi tibor, Igen. Kunhalmi, ágnes. De ők ha, ha akarnának, állatok. akkor tudnának egymás egy mellett lenni, vagy önöket elhárítani. Igen, e, lehetnénk e, csak az a helyzet, hogy én egy másik fizikailag elzárt térben vagyok, Ahova egyébként a Ákos képviselőtársam, Hadházi Ákos is be akart jutni. Én ott most bent vagyok, de most már itt nem akadályozzák azt, hogy itt legyek. Majd meglátjuk, hogy meddig. Épp az előbb, amikor egy negyed órával ezelőtt, amikor még beszéltünk, akkor éppen arról szólt a történet, hogy engem is megpróbálnak inni terráncigálni. Most momentán nem teszik. Az, hogy őket, miért pont ő, őket, kettőjüket távolították el az épületből, arról gondolom, hogy ennek elképzelés is Azt most nem tudom megmondani, a lényeg az, hogy ugyanolyan lépcső szinten, mint ami velem szemben van, az, az én talán lehet egy 20 méterre, az azon a részen, az a dulakodás alakult ki, ami után egyébként őket, mondom, elvitték. A mai napra nézve volt elképzelés független attól, hogy önökben tartózkodnak vagy elképzelés? Hát programunk lett volna. Nem, nem, nem, arra nem... gondolok, hogy a demonstráció folytatódás, ahogy ilyen gördülékel. Mi azt egy... reméljük, igen, igen, tegnap mi azt beszéltük, hiszen itt több ezeren voltak, és azt mondták, hogy itt kitartanak mellettünk, és jönnek is majd ide-vissza. Én azt hiszem, hogy ez a tüntetés ma folytatódni fog, és ha ez így lesz, akkor azt hiszem, hogy az emberek jól teszik mert az, ami itt történik, az vállalhatatlan és elfogadhatatlan. Egyrészt a dulakodás miatt, másrészt pedig azért sem, mert az öt pont, amelyet a tévében fel kellett volna olvasni, le kellett volna játszani, ezt nem tették meg. Van-e olyan még, amit megosztan a hallgatósággal, független attól, hogy nem szeretném önt megfosztani attól az ernyőtől, ami adott esetben az erőszaktól megóvja önt, bár a műsoromat nem szeretném túlértékelni? Köszönöm szépen a lehetőséget, és élni fogok vele, hogyha erre e, most úgy látom, hogy mintegy kicsit lecsillapodtak volna a kedélyek. E, most talán egy kicsit nyugalom van, bízom abban, hogy, e, hogy most ez nem folytatódik az erőszak, és hogyha szükség van rá, akkor én jelentem. Egy másodperc türelmét kérem, megpróbálom e, fölhívni bármelyiküket. Vajon az kunhalmi vagy az új hely elérhető, vagy erről önnek fogalmas? E, ők úgy látom élőadásban vannak. De hogyha megpróbálja őket elérni, akkor azt hiszem menni fog. És mi a helyzet a Szanyival? Ő merre van? É, itt áll velem szemben, ő is ott a többi képviselővel van egy csoportban. Jó, hát akkor mondja meg, hogy most fölhívom a Szanyit, aztán megyek többet. Szanyit tölve. hívja fel, jó, nyugodtan. Ja, jó, köszönöm szépen. Vajó Vajulászlót hallottak. Természetesen a műsor bármilyen más pártállású ember vagy más politikus előtt is nyitva áll, hogyha véleményt akar formálni. A véleményt akar formálni az az állapotomat mutatja meg egyébként én józanul, vagy normális körülmények között, ha nem érzel magam ilyen ritkaszaharul, akkor sose szoktam olyat mondani, hogy véleményt formálni. Körbe megyek azokon a telefonszámokon, amelyek rendelkezésemre állnak, olyan emberekhez, akik most bent vannak a Magyar Televízió épületében. Elnézést kérek a nyolc órás hírektől. Szanyi Tibor nem reagál... Kunhalmi ágnes Ez kisecsönk. Kicsönk. Tessék. Jövődött. A Kunhalmi Ágnesen ATV-vel van vonalban. <gül> Köszönöm szépen. Igen? Hát, amíg a Mario úrral beszélgetett, a célbeledetnek ugye a live-ján lehetett el, látni, ahogy a hatházi urat a földre viszi, a lát fiala úr, ez gyaláza. Na, aki azt vissza tudja nézni, az a... <gül> az a... az, a... az, a... az a utolsó, bunkó, paraszt hozzáállása, őörekek, nem, nem is urak, emberek. Szerencsétlen ember a tekült a földön, ugye, az a meghaláltatás, kialáltatás, kialáltatás az ütödik. Aztán a mondta, hogy hozzá nem eljön nyúlni, kirángatták, Az is kell a Facebookon, mert így már ugye idejét múlt, ahogy azt a nő, mint nő, kilögdösték, félrelmetek, félrelmetek. Jó, én annyit Ezt tudok önnek a... mondani, hogy ezek most olyan pillanatok egyébként, amelyben próbálok... Törzi, bocsánat, a varjú úrral Én ezt értem, csak azt akarom önnek mondani, hogy ezek most nem olyan pillanatok, de ezt nem tudom jól befejezni. Talán érti. Ebben nem akarom ja. menteni a biztonsági őröket. Ő feladatot teljesítenek. Van egy főnöke, persze. Hogy ilyen megtörtént 2018-ban, nagyon köp Európába Európában. Hát ez, ez, ez gyaláta. Ez gyaláza. Ilyen nincs. Fogalmam nincs, hogy valakit lehet -e békésen eltávolítani egy épületből, amit nem akar elhagyni. Ért értem, Uram, ha leírja a különböző módon én megértem az ön felháborodását akkor is, hogyha egyébként én nem láttam. Csak azt mondom önnek, hogy nem tudok életszerűen normális mondatot mondani. Köszönöm, hogy hívott. Az ATV az hogyan közvetít élőben bentről telefonról? Ki van az ATV-től bent, aki közvetíteni tud? Megpróbáltam Szanyi Tibort nem, Kunhalm és nem reagál, Újhely István pedig mással van elfoglalva. Nem tudok egyszerre tévét nézni, tehát most, én most önökre hagyatkozom, bárkiben bízom, aki betelefonál, nem fogom lekáderezni. Következzék akkor Filipov Gábor. Györegett lehet. Mi az, amit most látni lehet? Én most az új helyét és a kulcsánat nézem éppen az új helyének a közvetítésén. Bent vannak még a székházban, ha jól láttam a stúdió előtt, ahol éppen Mrázágosna elemez. Mrázágosna elemez, van, az elemez. Az mit? Feltételezem, hogy azt, hogy a Fidesz-a az ellenzék terül botrány Magyarul, hogy az MTVA nem mutat semmiféle reakciót arra, amely egyébként a stúdiótól pár méterre zajlik. Most éppen nem látom az MTV hát eddig az volt a reakció, hogy a stúdión belül beszéltek a nemzeti konzultációról, illetve az ellenzék botrány politizálásáról, és hogy a magyarok ezt nem támogatják. És mit lehet látni az Újhelyi és Akunhalmi Facebook közvetítésében? Újhelyi István éppen beszél, de azt most nem hallom, hogy miről, de úgy látom, hogy egyszerűen csak az eseményeket közvetíti. Milyen esemény? Tehát mi zajlik velük? Hát gondolom most éppen az zajlik, hogy nem engedjük be őket a stúdióban, valam, valamilyen operatőr rögzíti őket, felteztem, hogy a közpégének az operatőre. Úgyhogy most egy hogy beszél folyamatosan, háttérben Kuhámi Ágnes telefonál. Lehet, hogy most egyébként. Fölhívtam az előbb, de nem reagált. Akkor most elköszönök tőled, és megpróbálkozom vele még egyszer. Bárkivel szívesen beszélgetek, aki szívesen beszélget velem. Nem kapcsolhatok Unhalmi Ágnes. Tessék! Fi... E elnézést! Fiala János vagyok, te nem vagy bent? Bocsánatot kérek. Még egyszer, ez a Szanyi Tibor telefonja volt, igaz? Igen. Igen, volt. Bocsánat. Oké, okay, rendben van, elnézést kérek, bocsánatot kérek, valakit felhívtam, akinél otthon sír a gyerek, kapott a szolgáltatótól egy telefont, pontosan valószínűleg egy szimkártyát, és azóta őt keresik, mert azt hiszik, hogy ő a Szanyi Tibor, de ő nem a Szanyi Tibor. Tehát, hogyha valaki van Szany, valakinek van egy Szanyi Tibor telefonszáma, azt megköszönném, mert akivel eddig beszéltem, az nem tudom, tehát ed eddig ő vette föl, de most gyerek sír ott, vagy lehet, hogy több is, és mondta, hogy őt gyakran hívják. Mert azt hiszik, hogy ő a Szanyi Tibor, de ő nem a annyi Tibor. Van valakinek egy Szanyi Tibor telefonszám? Hát akkor az is meglepetésként érhet ezt az embert, hogy ő fogom hívni. Igen, jó reggelt! Jó, akkor viszont én erről a telefonszámról fölhívom önt, mert én adásban vagyok, de ez a társ számom nem volt jó, akkor fölhívhatom? Nagyon Oké, okay, jó, jó. Oké. Okay. Rövid leszek, mi zajlik a vonalban Kuhalmi Ágnes? Figyelek. Most dobták innen a Ákost példátlan módon, kidobták az mtv ából Nem csinált semmi, semmilyen jogsértést nem követett el. Én a lépcsőn akartam felmenni a szerkesztőségekig, a lépcsőn kívül próbálkozott, de egész egyszerűen földre teperték többször is. A kollégáim, akik itt vannak, Szanyi Tibor, Újhely István, Bana Tibor, Bőszanett, Varjú László, és jó magam, itt vagyunk, és most már egyre több rendőrt küldenek, hogy ki fognak bennünket is innen vezetni? pedig mi csak öt követelést szeretnénk beolvasni abban a közmédiában, amit százmilliárdért tartanak például évente. Elnézést, de... Szél Bernadett és Hadházi Ákos, elnézést a kérdését, de mi rosszat követett el, hogy pont Semmit, semmit, egész egyszerűen bármelyikünket kivihették volna, csak Ákos volt az, aki a legmesszebb jutott a lépcsőfokokon, ezért őt vitték ki először Utána szaladt a egyébként a védelmében, mert vette kamerával, amíg bírta, hogy hagyják békén, és ők már ugye Bestik már nem engedték vissza, úgyhogy csak mi maradtunk itt a képviselők. Egész egyszerűen semmilyen... Önök mennyire vannak és... egy bolyban, vagy milyen távol vannak egymástól? Teljesen egy bolyban vagyunk, kb. egy méter távolságra állunk egymástól, parkasszemet nézve a rendőrökkel, és a közmédiának a kamerája több helyről vesz bennünket. Most tehát már több vagyunk... kamera is van? Több kamera is van, tehát mi vagyunk az áldás ellenségei a ner és úgy viselkednek hát velünk. Várjon még azt, a... azt mondjuk majd akkor, hogyha közreadják, tehát egyelőre majd csak akkor fog ez bekövetkezni, amikor ezeket a... fel... Uram, milyen videókat fog összevágni, milyen videókat fognak összevágni? Hát, hogy hozzá se értem, és olyan ne haragudj, de tró, dró, Trógernek tartanak, meg neveznek, ami a parlamentben is történt minket, hogy egyszerűen fölháborító. Az látszik, hogy a Fidesz, meg Orbán most már látszatra se figyel. Mentelmi jog ide vagy oda, fel se kell függeszteni. Egy országgyűlési képviselőt úgy, ahogy van egy közintézményből, úgy, hogy nem csinált semmilyen törvénysértést és ki lehet fogni. Ez túl Törökország, full Oroszország. Ilyet tényleg olyan országokban csinálnak, ami nem jogállam, nem demokrácia, de most arra az egész ellenzéket kizárták egyébként a politikai rendszerben. Semmilyen tekintettel nincs már Orbán, ö, ö, semmilyen jogra. Egyébként egy újságíró kollégáját. Hüst, mi az könyvgyárdal lőtték szemben? Azt hiszem az átérő kollégáját, de előtte meg gumibotos ütést kapott a klubrádió kollégája, és seminek semmilyen következménye egyébként nincs. Még egyszer mondom, erőszakos cselekmény, országgyűlési képviselőként mi nem. Maga ott egy... Személyesen, mi, mi, mi, mi lesz önnel? Hát folyamatosan önnel múlik. Én megpróbálom folyamatosan, vagy felmenni a lépcsőn, próbálok mozogni a házban, amiben folyamatosan akadályoznak, megpróbálok bemenni a társaimmal a stúdióba, hogy három 5 perc alatt felolva, Köszönjük azokat a követeléseket, amelyeket a tüntetők megfogalmaztak. Lelkileg ami... fel van arra készülve, hogy önt is ki fogják dobni? Hát én azt hiszem, hogy azok után, ahogy láttam, ahogy az a zákossal beszélnek, igen. De nem azért választottak meg országgyűlési képviselőként, hogy a legkisebb felőre is összeomoljak, hanem azért, hogy képviseljem az embereknek az érdekét. Olyan módon is akár, amit most csinálunk, ami még egyszer mondom, nem törvényellenes, minden jogom megvan országgyűlési képviselőként, hogy ebben a házban tartózkodjak, mozogjak, és követeljem azt, Nem biztos, hogy, hogy gondolat egy gondolat játék... helyre... gondolatjáték a legjobb pillanat, de az én siátelem időnként rávesz hogy az ember a másik fejével. El tudja azt képzelni, hogy egy MSP hatalom mentén valamiért hasonló fordul elő, ugyanezt adja a hírtévé, csak más szereplőkkel, ön otthon nézi, e, és nem avatkozik közbe. Tehát Ez valahogy tudja, tud, másodpercre másodpercre azt kérdezem öntől, hogy azt érti-e, hogy senki abban a közegben, ahol ön van a parlamentben, vagy ön volt a parlamentben, senki nem gondol ebbe se békésen, se bárhogy beavatkozni? Nem, ne, nézze, MSZP kormány alatt nem fordult elő ilyen, és nem is fordulhatott elő ilyen. Sok mindent lehet mondani az MSZP kormányra. Többször volt kormányon az elmúlt 30 évben, de egyet nem lehet mondani, uram, hogy antidemokratikus lett volna. Hogy az ellenzéket ne tekintette volna politikai partnernek. Próbált felhívni vagy fideszes politikust. Ezért azt, azt kell, hogy próbált e a bentről bárkit felhívni az ügyben, hogy ha már Papdániát nem érték el, hogy akkor járjon közbe az önök érdekében, vagy legalábbis mondja, nem, el, hogy. Nem, politikust nem próbáltam felhívni, ellenben a képviselőtársaim próbálnak rendőröket hívni a védelmünk érdekében. Ez annyi többször felhívta a rendőrséget, hogy jöjjenek ide rendőrök védjék meg az országgyűlési képviselőket. Erre fő egyre több rendőr jön, akik akarnak innen kiebrudálni. Kísérnie kell, vagy akar egy pohár vizet, az hogy oldja meg? Úgy, hogy van mosdó itt, nyilván uram, és ez megoldható, de ezek nuanszi kérdések. Én ezt értem, képest, én ér, ér, értem, csak próbálom érzékeltetni azt. Ami ott bent van. Tudok-e bármiben segíteni önnek? Nem tudom, köszönöm a tájékoztatás, már ez is nagy segítség volt egy olyan országban, ahol lényegében pont a médiumokat próbálják előnünk elzárni, hogy ne lehessen, ne élhessünk a demokratikus jogainkkal. Úgyhogy köszönöm önnek. Oké, okay, hogyha netem vélte a szanynak át tudja adni a telefonszámot, mert ugye az ővé megvázott, akkor örülnék a fölhívnak. Köszönöm szépen, bizonyalasson! Rendben. Köszönöm. Elnézés ha időnként nem túl életszerű mondatokat mondok. Jaj. Jöreget! Érdeklődnék, hogy nagy, nagy igény van proletás forradalomra az ellenzéki pártok részéről? Uram, én semmi mást nem csinálok, mint azokkal beszélgetek. Nem vagyok igazán jó formában, de azt meg kell önöknek mondanám, hogy ma reggel 62-szer gondoltam, hogy mit fogok csinálni. Egyrésztről az első húsz perc nagyjából azzal telt, hogy zene szólt, és azt mondtam, hogy önök mondják el, hogy mit gondolnak. Annak a műsornak a betelefonálási sűrűségét bármikor tapasztalhatják, hogyha rámennek majd a műsorom elérhetőségére a civil rádióban. Egy-kettő. Aval a szituációban, ahol én most vagyok, a mindenkori ellenzéket kell... A mindenkori gyengébet kell, hogy támogassam. Ha ezt korábban nem így tettem, rosszul tettem. Ha most a Fidesz lenne bent, ha most a Jobbik lenne bent, ha most a bárki lenne bent, akkor nekem velük kell felvennem a kapcsolatot, abból adódóan, hogy megtudjam, hogy mi zajlik velük. Különös tekintetel egy olyan országban, ahol a tömegtájkoztatás az elmúlt időben úgy vált kiegyensúlyozottá, ahogy ebben az országban kiegyensúlyozottá vált. Magammal kapcsolatban, ha lennék ott, ugyanezt várnám el és ugyanez vonatkozna még egyszer mondom, bárkire. Lesz, amit az az esetet, hogyha egyébként a kégyenségzőzött tájékoztatás tényleg megvalósul. Ezt követően bármiféle hangulatkeltéssel csak azt követően vádoljanak meg, hogyha ehhez kézzelfogható dokumentációjuk van, és higgyék el, hogy abban a pillanatban vissza fogok vonulni, mert a mai műsornak számtalan célja van, de a hangulatkeltés az biztos, hogy nincs közöttük. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Mika vagyok. Végignéztem én is ezt az adást most a Facebookon, és tényleg szörnyű, amit művelnek egyes biztonsági örök. Nem, nem is tudom, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Gondolom feljelentéseket meg lehet szenni. Elnézést, mind... elsősorban azokat szeretném kérni, akik valami olyasmit mondanak, amihez a műsorhoz hozzátesz. Tehát ha már egy király kint van, akkor jön legyen két király de király után dámával legyenek szívesek nem előjönni. Nagyon szépen köszönöm. Majd a félkilences interjúval a nyomat le kell, hogy mondjam. Fia János vagyok szia! lehet. Lehet. Vagy hívja inkább 5 perc szól? Hívjálok inkább 5 perc múlva? Figyelj önmagában arról, hogy mi volt az az elképzelés, ami alapján a televízió adta azt, amit adott. Ennyi. Mint ilyen, ilyen azért 12 nem egy tucat, ebben a mai médiahelyzetben különstekintette. tekintettel, ez volt az egyetlen. Nem, de az föl sem merült. Az föl sem erült. De De abba se. Ne, ne aggódjál, nem vagyok hülye. Jó? Úgyhogy akkor rövidesen hívlak. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó, akkor visszahívlak ezen. Köszönöm, azért van a helyzetnek komikuma, mert nálam van egy telefonszám, de hogy már korábban is hívtam, aki közölte velem, hogy sírt egy gyerek már, hogy gyanús volt, mert neked nagyobb gyerekeid vannak, tehát azok meg kisebbeknek tűntek, és mondta, hogy mondták neki, hogy ez a Szanyi Tibornak volt a kártyája. ezt nem egészen értem, de mindenesetre azt törölni fogom akkor a névjegyzékemből. Igen, azt kérlek töröld, mert, mert, mert most ez van. Azt kérdezem tőle nagyon röviden, mert nem hiszem, hogy hosszabban kérlek kérdeznem, hogy mi van? Kérlek szépen át, jön, hogy egy pathelyzet van, ami azt jelenti, hogy itt ülünk a, a minden a tudó négyes stúdió előtt, ez a reggeli műsornak a stúdiója a Magyar Televízió egyes csatornájának a szövegkörnyezetében. Ezt most azért mondtam, hogy én bonyolultam, hogy egy MGDA, tehát egy alapítvány. Igen. Ezen együtt ilyen nagyon-nagyon marcon a tegyveres őrök védik a GT, ami lehetséges bejárat lenne a, a stúdióba. És... Ők, ők vajon most nagyobb számban vannak ott, mint ahogy lehettek tegnap előtt, vagy ezt nem lehet tudni? Ezek nem rendőrök, ezek... Tudom, tudom, ez tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, tudom. Én nem tudom, hogy, hogy, hogy máskor mikor, de azt tudom, hogy most egy picit talán kevesebben vannak, mert most összesen tized számolók közülük, de korábban, ez, még hogy egy órában azokik már 20-25-en is voltak, úgyhogy itt lazult valami a dologban. Hát mi kitartóan azt gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha nánk ezt a bizonyos ötpontos petíciót. Valójában csak a... ennyiről van szó? Nem, messze nem. Már csak azért is, mert a kompromisszok kész lennék, hogy akár ők is beolvashatják, nekem teljesen mindegy. De itt arról van szó, hogy megmutatjuk azt, hogy működik Magyarországon a köznézia. Érvényenes adásban tudjuk bizonyítani, és megmutatni ennek minden fonánykát, minden hazugságát, minden egyes pontját, ahol, hol család az egész történet, hol, hol folyik és miként folyik. És a egy pillanat, felszor, egy pillanat türelmet, az türelmet, türelmet is, Van két vagy Figen. három percet, hogy kérdezhessök? Hogy? Jó, nem fogok két-három percig kérdezni. Azt áruld el nekem, hogy te mikor csatlakoztál tegnap a csoporthoz, vagy ma? Hát, úgy jó, Isten igazából. Én szerintem, hát talán ilyen fél fele. Körülbelül, Mert ezt, egyszer csak fogtad magad, és úgy gondoltad, hogy neked ott a helyed. Nem egészen arról volt szó, hogy ö, ugye az bent lévő képviselők azok. Tettek egy felhívást, hogy azok a, azok a képvisek Budapesten en ma döntöttük, és jöjjenek. És akkor én, mivel hát ugye de rokon szakmában dolgozom, múj helyi kollégával, úgyhogy Istvánnal gyorsan összetelefonáltunk, és úgy, hogy akkor jövünk befele szépen, is itt a Kunha Ágihannak jelentős erősítést gondolunk adni ezzel a dologgal. Tehát mind a kettőn a fele. meg szépen. Te e addig nézte de a tévét, vagy sem? Én nem nagyon néztem a tévét, őszintén szóva, de uh, Facebookon követtem az eseményeket. Szeretnék felolvasni egy SMS-t, amelyet egy MTV-át dolgozó küldött, de nyilvánvaló, hogy nem fogom elmondani neked, hogy kicsoda olvasható nem megköszönöm. Tegnap késő estig élő műsorok mentek a televízióban, extrán sok kollega volt bent, ma indul a hét, de egyelőre semmilyen tájékoztatást nem kaptunk arról, hogy például a dolgozói parkolóból el lehet -e jutni az épületig, meg arról, hogy a munkavégzésre van-e bármilyen hatással, a kialakult helyzet, kialakult helyzet idézőjelben. Szóval egy e-mail, jól esne, jó munkát, x, y, és akkor azt sem mondom, hogy férfi vagy nő. Jó, nekem teljesen igaza van, itt hermetikusan igyekeztek minden folyosót, ilyen tűzvédelmi falaktok, kezdve vasajtókon, hát ezzel, és sőt, még a szegény Kurami Ágyra rá is vágták az egyik vasajtót, úgyhogy kisiját, a térdét. É, szerencsére megúszta egy, -egy eséssel, és sérüléssel, de hát azért lakosá volt. Akkor tegnap csatlakoztál a. Igen, fejszbe, bocsánat. Tehát magyarul nagy, nagy raffinériával tartott egy köp jó erős egyórás bolyongás itt a házban, amire ilyen utakon, ide jutott. Ezt érzékeltes, előttük, tőt, mert utoljára egyórás bolyongás 2006-ban volt, amiről beszámolt annak idei is Tibor. <tos> Jó, ez az épületen belüli bolyongás volt. Az egy nagyon fontos dolog egyébként, csak egy másodperc nem szeretnék nagyon színes lenni, nem hiszem, hogy ez lenne a legmegfelelőbb feladat, mert annak idején mesélték, talán Török Gábor, és a Navracs is volt a bent erre emlékszem a balónál, és akkor Rudi Zoltán az akkori elnök egy ideig kalauzolta őket, aztán fogta magát, és eltűnt és végül a Navracsicsék valami hátsó kiárató jutotta ki a Török Gáborral, és a Navracsics akkor meglelte az autóját, remélem jól elvégszem, és elvitte haza a Török Gáborot, akit egyébként volt módjában ismerni. Most nektek, ha jól értem, hasonló idegen nem volt részletek? Nem, nem, nem. És a ti én abban az épületben, akár hiszed, akár nem, soha nem voltam csak előtte. Mere bolyongtatok? Vagy mi volt a bolyongásotoknak a célja? Ez több épületből áll, több emelet, és emellett szól emeletre le, átkötő folyosókon próbálkoztunk, egyik működött, másik nem működött. Mit szerettetek volna? Hát ide jött a négyes stúdióhoz, ahol a reggeling is van. Mert ugye egyébként ti ott jártatok, tehát tudtátok azt, hogy oda hogyan lehet falagyártani? Hát nagyjából, nagyjából, nagyjából, igen, ez, ez, ez megfelel a valóságnak. Ennél mondhatnék többet is, de nem igazán szeretnék. É, mert, mert nem, nem akarok senkinek se ártani, de a lényeg az, hogy, hogy most arra utalsz, hogy az... volt olyan dolgozó, akivel beszélgettetek, de nem akarod feladni azt, hogy... nem, én arra utalok, akkor fogalmazunk így, és akkor legyen ez így korrekt, hogy nagyon sok olyan dolgozó volt, aki örömmel nyitott segítséget egy, egy konkrétan kettő darab vagy, több Európa, vagy két európai parlamenti, meg egyébként országügyi képviselőknek, akik szemem áttetőleg nem találták a helyes utat, és hát nyilván aztán hogy ők is csak később tudták meg, hogy ebben milyen nagyszerű segítséget tudtak. Akkor egyébként még nem kísértek benneteket kamerák, mert hogy mondván akkor ez a segítség is elmaradt volna? Hát ezt nem nem tudom, viszont János, kérhetem azt, hogy mert egy nagyon sürgős hívást várok az ATV-től is fölvehetem, mert no, ők persze, Jó, Persze, íz, íz, íz, persze. Utána rögtem, Jó, oké. Oké, okay. meg, okay, természetesen őket többen nézik, mint a hányan engem hallgatnak. És csak arra felmondtam, hogy fontosabb. Türelmüket kérem, nem tüntem. Én a másikon, az előbb én voltam. Jó, és akkor mindenben van tartva, hogy megegyeztünk annak a szellemében. Türelm, köszönöm. Szia, akkor Köszönöm szépen. Bennelik Imre, az ATV hírigazgatója van vonalban, semmilyen eh, politikai aktualitást ne várjanak tőlünk. Kizárólag technikai részletekről beszélgetünk, de olyan technikai részletekről, amelyek érdekelhetik az embereket. Először is azt kérdezem tőled, Imre, hogy ugye jól feltételezem, hogy abban a posztban, ahol most vagy hasonló szituációban még nem voltál. Jó reggelt kívánok az összes hallgatónak. Ha arra gondolsz, hogy, hogy hírigazgatóként korábban kellett -e hasonló döntéseket meghoznom, akkor azt kell mondani, hogy a TV2-ben főszerkesztőhelyetese voltam a, a, a Jóestét Magyarországnak tényeknek, információs csoportvezető, és akkor a 2006-os zavargások uh -huh. idején kellett hasonl hasonló, Látod, milyen hozni. tájékozatlan vagyok. És hát utána pedig a, az MTV hírigazgatója voltam 2008-tól 2010-ig, ott is voltak olyan típusú pillanatok, amikor, amikor hasonló döntéseket kellett hozni. Arra emlékszem. Azt kérdezem tőled, hogy az, hogy te valamikor voltál az MTV, annak a hír, ja, akkor még MTV volt hírigazgatója, az most néha nincs jelző szerkezet eszedbe jutott. -e? Igen, de nem befolyásul. Azt kérdezem tőled, hogy amikor a TV2 volt, akkor visszaemlékszel-e arra, tehát mi az, amire arra visszaemlékszel, és aztán átkötünk ide, de nincs a kettő között szoros összefüggés természetesen. Neked akkor ott milyen intézkedési kötelezettségeid voltak, amelynek visszaemlékszel? Ott, ha jól emlékszem, most így visszaidézve azokat a napokat, abban a pillanatban, hogy ö, ö, utcai tömegrendezvények ö, jöttek létre spontán vagy szervezetten ö, ö, Budapesten vagy az ország bármelyik területén, akkor az akkori hírigazgatóval Páncél Andreával és Bárdos Andrással a, a tényeknek a főszerkesztőjével konzultáltunk telefonon személyesen arról, hogy Mit, hogyan közvetítsünk, és miután a vezetők meghozták a döntést, utána elindítottuk a csapatainkat. Akkor el is felejtem a múltat. Most kivel konzultálsz? Ha konzultálsz? Most német Eszilárd vezérigazgatóúrral és a Gesztesi Mártával, a gyártási főigazgatóval, és akkor így hárman. Gesztesi hogy... Mártennek a szerepe az kiemelkedő, azt kérdezem tőled a praktikusokból nagyjából hány ember fölött és milyen technika fölött diszponálsz most éppen? Hát a hírigazgatóságon körülbelül 50 újságíró reporter, szerkesztő, műsorvezető dolgozik, és ugye a technikai stábnak, a műszaki stábnak a a gyártási stábnak, az operatőröknek és a technikusoknak, a, meg a vezérlőnek a, a, az ott dolgozók vezetője az a gesztesimát. Azt kérdezem tőled, hogy hány kamera áll ilyenkor rendelkezésre, illetve hány kamerát lehet életszerűen ilyenkor bedobni? Ö, hát napi szinten a, az ATV híradója hat stábban dolgozik, tehát minden nap hat ö, ö, riporter, operatőr és technikus van. De jól emlékszem, hogy tegnap este talán három volt, vagy több? Tegnap este először két stábunk volt kint, és akkor utána még egy stáb kiment. Azt mondta, hogy... három, három kameránk volt tulajdonképpen Odakint a városban. Egy volt egy ilyen egy közvetítőkocsi a, a Kossuth téren, és utána két ö, ö, mozgó kameránk ment át, az MTVA-i e, Egyszerű kérdések, de sajnálom az aprópót, hogy az ember ilyenkor fölteszi. Az az 50 ember, akiről te beszámoltál, azok közül e, ilyen célra e, hány emberről gondolod azt, hogy alkalmasak arra, hogy közvetítsenek ilyen eseményre, vagy ilyenkor bárki felnőhet ahhoz a feladathoz, ami egyébként rá vár? Szerintem az utóbbi, tehát, hogy a, a hírigazgatóságon olyan felkészültségű reporterek, műsorvezetők, szerkesztők dolgoznak, hogy bármikor ilyen eseményekhez be lehet venni. a köztudomású, vagy legalábbis hát sajnos számra köztudomású, hogy ilyen eseményeken már be is vetették, és ő alkalmas az, hogy egyébként ilyenkor egy riporter milyen instrukciókat kap az ügyben, hogy hogyan lássa el a feladatát, arra van idő, vagy nem életszerű a kérdésem? De természetesen van idő, mert eh, amikor elindulnak a kollégák kifelé, akkor mindig eh, a szerkesztő, eh, ha tudok, akkor jó magam is eh, átbeszélem eh, velük, hogy akkor eh, a, hogy mi várható, hogy mit várunk el tőlük, eh, és természetesen menet közben is folyamatosan beszélünk velük, eh, egyrészt instruáljuk őket bentről, hogy milyen információink vannak innen, hiszen ők kint a terepen nem tudják folyamatosan nézni a számítógépet és a telefonjukat. Másrészt pedig uh, uh, kérdezzük őket, hogy milyen helyzetben vannak. És Itt is meg van. egy pillanatra. Azt kérdezem tőled, hogy az ATV az nem honvédség. Hogy ilyenkor például valaki minden következmény nélkül mondhatja azt, hogy Imre és felsorol valamilyen okot, szándékosan nem szeretnék ebbe belemenni, azt mondja, hogy légy szíves, tedd meg, hogy ne én. Erre van-e mód? Természetesen van mód. Csak olyan embert küldünk ki, aki vállalja a szaradatot. Mennyire vannak tisztában, ma már talán jobban, mint tegnap vagy tegnap előtt, hogy valójában mi is vár rájuk ott? Szerintem ez a, hát a mi kollégáink túlnyomó többsége fel van készülve, arra, hogy mondjuk egy ilyen tömegtüntetésen mi vár rájuk, hiszen a riportereink meg a szerkesztőink egy jelentős része nagyon rég van a szakmában, átélték már a 2006-os eseményeket, átéltek már más eseményeket, tehát hogy szerintem a mi kollégáink már pontosan tudják, hogy milyen helyzetek alakulhatnak ki, egy tömegtüntetésre. Ternap a Benyó kényszerűen szegény beszámolt arra, hogy a tüntetőknél hogyan van szódabikarbóna, amivel egyébként, már, mint hogy oldott szódabikarbóna, amivel a szemből ki lehet mosni, a könyggáz, ez ezügyben most nem hiszem, hogy pontos elemzés kéne adni. Van-e bármi olyan védőfelszerelés, amit ilyenkor egy tévé rendelkezésére tud bocsájtani a stábjának? A baszkukkal mentek ki a kollégák, pontosan azért, hogyha ha füst vagy könygáz, amely valamennyire megvéd a füstbombától vagy a könygázról, de hát tud tegnap, hogy, hogy amikor a rendőrök könygázt alkalmaztak, akkor mind a benyórit, amit a Szurok András kollégánkat is eltaláltak, és hát utána, amikor már nagyon-nagyon veszélyesnek éreztük innen kint, kintről a helyzetet, akkor százíttuk őket, és arra kértük, vagy azt az utasítást adtuk nekik, hogy jöjjenek ki, ne veszélyeztessék tovább. A Valójában a Holló Márta ugye tegnap esközvetítette élőben. Így, így. És közben egyébként megmentek a telefonok nekik, nekik, az operatőröknek, meg a technikusoknak, akik ott álltak bent, hogy azonnal jöjjenek ki. Azt technikus... el, hogy nekik más telefonjuk van-e, vagy ugyanolyan telefonjuk van, mint bárki másnak? Hát ugyanolyan telefonjuk van, mint bárki Tehát más. Tehát nem, nem egy ilyen hadicéra is alkalmazható, nem, nem, nem. törésmentes vízcseppet? Hát van egy ilyen telefon, amit egyébként visznek magukkal, az egy, az egy nagyon jó minőségű telefon már abban az értelemben, hogy, hogy próbáltunk olyanokat beszerezni, amelyik ütésálló, amelyik... Az a mikrofon, amit van náluk, az, az, az, annak az eleme, az mennyi ideig bírja? Hát ügyetlen. az órákig, de egyébként a kamerákban is, tehát a, ilyenkor a kollégák egy csomó tartalék akkumulátorral mennek ki. És a kamerában is, meg az összes technikai felszerelésben folyamatosan cserélik az Mennyire a van tisztában ilyenkor azzal a személyzet, hogy nem csak őket, de a belük lévő technikát is kár érheti? Mennyire van ezzel tisztában a tévé, miközben nyilvánvaló, hogy mindig az ember élet van e, szem előtt, de hogy kamera, a mikrofon pusztulhat vagy romolhat el ilyen szituációban, tömegnyomáskor elejtik, rátaposnak, tönkre megy? Igen, ez mindig benne van a. A, a kalapban, ezért a mi technikai eszközeink biztosító vannak. Azt kérdezem tőled, hogy olyankor, amikor a nagygyűlés van, olyankor az atv neki külön külön emelvénye van, ahonnan egyébként közvetítenek? Nincs. Sajtóemelvény volt például a tegnapi rendezvényes és arra a sajtóemelvényre ment fel az összes televízió, meg az összes tudósító. Maga a közvetítőkocsi, vagy hogyan történik a közvetítés ilyenkor külső helyszéről? Igen, ilyen kérdés. A Kunigunda utcánál, ott hogyan volt a közvetítés? Tehát mi, mi, mi volt az, ami a jelet továbbította? Hát onnan live uh, uh, ról jöttek uh, be a, a kép és a hang. Ez a live az ez egy ilyen mobiltelefonos uh, alkalmazás, vagy egy ilyen eszköz, amiből uh, élőben tudunk tudósítani. Ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül ilyen Hátizsák nagyságú uh -huh. szerkezet, amit visznek magukkal az operatőrök és a technikusok, és az velük van, és azon keresztül jön... De a, a kép és a hang. Azt kérdezem tőle, hogy mennyire életszerű vagy nem életszerű, hiszen tudom, hogy az egyik riporterrel vele tartott a hozzátartozója, hogy neki ne történjen semmilyen bántódása, de valójában valószínűsíthetően a televíziónak arra nincs módja, hogy olyan embereket küldjön, akik egyébként óvják a riportereiket azoktól, akikről egyébként ők felvételt akarnak készíteni. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Tegnap láthattuk a televízióban, hogy a technikus kollégáink azok próbálták testükkel is védeni a riportereinket. Ilyenkor az mindig egy ilyen vezetői döntés, hogy, hogy kérünk-e mondjuk a riportereink mellé biztons, különbiztonsági embereket. A tegnapi események fényében egy legközelebbi alkalommal én el fogok gondolkozni azon, hogy hogy, hogy, hogy kell-e külön egy biztonsági jőd a riporter mellé. mert ugye amikor például a Benyó tartott még a tüntető tömeggel az Margit hídtól, Igen, láttam. a útja felé, akkor egy, egy férfi oda akart lépni hozzá, át akarta tőle venni a mikrofont, Igen. és az adásba akart kerülni, és akkor tulajdonképpen majdnem, hogy fellökte akkor Ez így van. Ez így van. Azt kérdezem, hogy mennyiben tud ilyenkor a TV elhatárolódni attól, vagy akar -e elhatárolódni attól, ami ilyenkor közvetlenül vagy közvetve elhangzik a mikrofonjában? Vagy a mikrofonjáltal? Hát ilyen spontán eseményekkel uh, a, a televízió arra törekszik, hogy ilyen spontán bekiabálásokat az nyilvánvaló, de hogyha mégis óhatatlan behallatszik olyan, amit nem akar akkor egyébként tudomásul kell vennie mindenkinek, hogy ez a helyzetből adódik emiatt nem kell excusálódni, vagy van-e valami polícia a televíziónak arra nézve hogy ilyenkor mit kell elkövetni hát ilyenkor természetesen a riporter is meg a műsorvezető is jelzi hogy olyan e mondatok hangzottak el, amelyek nem a mi szándékaink szerint valók. Vajon láthatósági mellénnyel el kellene látni, vagy el kellene látni a riportereket, mondván, hogy Benyó Rita egyszer már beszámolt arról, nálam is, az én műsoromban is, de más műsorban is, arról, hogy fekvő helyzetben hogyan kiabálta a rendőrnek, aki egyébként ő, ezt értette, hogy ő sajtó, amit talán egy mellényel, talán, még egyszer hangsúlyozom, talán elkerülhető lett volna, de nem akarok okoskodni. Ez is egy tanulsága lehet a, a mostani eseményeknek, hogy kelle mondjuk egy olyan sárga vagy zöld láthatósági mellény, amelyekre nagybetűkkel rá van írva, vagy ATV, vagy Press. Azt kérdezem tőled, hogy olyankor, amikor egyébként útnap bocsájtod a riporteredet, akkor a riporter tisztában van-e azzal, hogy ha rá különleges baleseti szerződést köt a TV, akkor sem lesz mentes mindattól, ami a helyszínen bekövetkezik. Igen, ezzel természetesen tisztában vannak. Azt kérdezem tőled, hogy az, hogy végül is milyen műsorok maradnak el, milyen műsoroknál van osztott képmező, milyen műsorok borulnak föl, és szól kizárólag erről a televízió rendkívüli híradója vagy más műsora, ar arról milyen módon és milyen alapon döntesz te, vagy konzultálsz a verzérikazgatóval? Igen, ez úgy történt tegnap is, hogy konzultáltam a vezetigazgató urral, és a, a Gerszesi Mártával, a, a gyártási és programigazgató, és miután konzultáltunk, azután hoztuk meg azt a döntést, hogy bizonyos műsorok elmaradnak, és folytatódik az élő közvetítés. Amikor ezek a döntések születnek, azokat gondolom, hogy a kívülálló számára nem lehet jól modellezni, hogy éppen milyen döntés születik, ez akkora pillanat hevében dől el. Hát azért próbál az ember a lehető megfontoltabban dönteni, Minden, tehát szakmai szempontok alapján nem indulatból, nem Ezt hívt, tökéletesen értem, de mennyire kell, hogy értse a néző azt, hogy éppen mi zajlik a szem előtt? Bocsánat, ezt nem értem pontosan. János. Hát, hogy ugye az ATV ez egy hírcsatorna. Ennek következtében az, hogy egy műsor elmarad, vagy osztott képmezővel megy, kell-e bármilyen módon értenie a nézőnek azt, hogy éppen most melyik módon közvetít a TV valamiről, vagy éppen nem közvetít? Kell ezt értenie, vagy a TV néző rá igen, fog jönni? szerintem. Nem szerintem kell uh, értenie. Ezért szoktuk uh, mindig mondani. A műsorvezetőink mindig mondják, uh, hogy uh, a Következő műsorban mondjuk osztott képernyő lesz, vagy egy ilyen hírcsikot, egy korold kívánunk, uh -huh. hogy rendkívüli híradóra számíthatnak, és természetesen azon a, az osztott képernyőn is. Uh, jelenszük természetesen egy címmel, hogy, hogy milyen eseményről tudósítunk. Én azt feltételezem, hogy függetlenül attól, hogy a nézők, hogy a politika hova akarja sorolni az ATV-t, az ATV ilyenkor semmi más nem tart kutya kötelességének, mint hogy közvetítsen azt, hogy az politikailag valaki hova sorolja, ahhoz a TV megpróbál ilyenkor hangsúlyozom a legkevesebb adalékot adni, mert maga a közvetítés ehhez nem lehet eszköz. Ez gondolom jól feltételezem. Igen, ez természetesen itt kizárólag szakmai ö, döntések születnek ilyenkor. Ennek megfelelően alakul később az, hogyha az EHO televízió, a magyar televízió vagy a hír televízió elkér felvételeket, akkor gondolom, hogy ilyenkor a, csak feltételezem, hogy az ATV megkérdezi, melyik részt akarja, és átadja ingyen és bérment fel, csak feltételezem, de kérdezem. Ez így van, ö, folyamatosan ö, jönnek megkeresések a a különböző televíziókból, hogy adjunk felvételeket. Ezeket a döntéseket én hozom meg, de minden esetben engedélyezni szoktunk. Annyi kérésünk van, hogy írják ki, hogy az ATV engedélyével, vagy az ATV felvételeink. Azt kérdezem tőled, hogy akkor, amikor különböző politikusok, ugye hát ez most már ugye a közvetlen napok eseményei, amikor egyébként Uh, ugye aval is szembe kell nézni, mennyire, ugye csak gondolkodom, azt kérdezem tőled, hogy akkor, amikor döntést hozol, mennyire veszed azt figyelembe, hogy arról az eseményről adott esetben, abban a pillanatban csak az ATV között itt? Nem, egyáltalán nem veszem figyelembe, hiszen a munka folyamán én nem tudom pontosan, hogy nem tudom minden esetben nézni folyamatosan a televíziókat, mert a saját szakmai szempontjaik alapján döntünk, és akkor közvetítjük. tökéletesen hát nem... értem, akkor azt kérdezem tőled, hogy az a névsor, amely összeáll ilyenkor, hiszen számtal alkalommal ugye rendkívüli híradók mennek, mert nem történik mindig olyan, tehát ugye ez nem olyan, mint amikor a kommentár nélkülben folyamatosan mutatnak igen, egy igen. képet, és nincs alatta semmilyen magyarázó hang. Az a névsor, amely összeáll abból adódóan, hogy ki mindenkit hívnak fel az ügyben, hogy az eseményekhez De valamilyen szöveges magyarázatot fűzzenek, az mi alapján áll össze? Például tegnap éjszaka ott helyben, a vezérlőben döntöttük el ezeket a dolgokat, ott ültünk fönt, az adás szerkesztője, a hídadó főszerkesztője, én konzultálva a műsorvezetőkkel, és akkor miközben mentek az események, konzultáltunk egymással, hogy szerintünk kit kell felhívni, kell-e biztonságpolitikai szakértőt felhívni, aki ért egy ilyen, hogy egy ilyen helyzetben mi a, a jogszabályi... De vajon az helyzet... ilyenkor szerepet játszhat-e, hogy a sokoldalú tájékoztatás következtében valaki megszólaljon arról az oldalról, amely ellenszól a jelenlegi demonstráció, vagy ilyen kötelezettsége nincs ilyenkor egy stábnak? Ilyen kötelezettsége nincs a stábnak, de például egyet hagyd mondjak el a tegnap estéről. Én írtam sms a Fidesz kommunikációs igazgatójának, hogy akarnak-e ezüttben megszólalni, mert hogyha akarnak, akkor bekapcsoljuk, fölhívjuk telefonon, és akkor bekapcsoljuk az élőadásba. És mi volt a válasz? Nem tudott válaszolni erre az igazgató, vagy nem válaszolt erre az igazgató, de nem tudom, milyen programja volt az események függvényében, miután láttam, hogy hogy nem érkezik visszajelzés, ezért ezért mentünk tovább. Tehát, hogy... Azt kérdezem, tehát, hogy adott esetben egy-egy nap közvetítése, hogy mennyi ideig tart, miközben a Facebook közvetítés adott esetben tovább tarthat, az ki milyen alapon, vagy te milyen alapon döntöd-e? Hát a kizárólag kizárólag annak alapján döntjük el, hogy tudunk-e mit mutatni, van-e mit mutatni, tehát, hogy Folyamatosan alakul ez a dolog, ugye tegnap délután is eredetileg mi is úgy készültünk, hogy 6 óráig közvetítjük ezt a megmozdulást, és utána majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak az események, és ott tulajdonképpen 5-10 percenként kellett egy olyan vezetői döntést hozni, hogy akkor most megyünk-e tovább egyik műsorral, vagy leállunk, és élő közvetítést adunk. És ez folyamatosan így lesz a hét minden napján annak függvényében, hogy hogy alakul az utcán az élet? Természetesen. Azt kérdezem tőle, miközben ennek a jelentősége cseké, de mégis van jelentősége. Ilyen közvetítéseknek van-e anyagi kihatása, vagy erre neked nem kell tekintettel lenned? Természetesen van anyagi kihatása, de miután a, a, a televízió vezetése úgy dönt, hogy ezeket az eseményeket közvetíteni kell, a televízió vállalja az ezzel kapcsolatos pluszköltségeket. Azt kérdezem tőled, hogy vajon ilyenkor a hátralévő részben, és nem akadékoskodni akarok, de lehet, hogy hülyeségeket beszélek, hogy nem kellenek feltüntetni korhatárt mondván, hogy nem az időpont miatt, hanem az esemény jellegére való tekintettel bármi olyasmi előfordulhat, ami egyébként gyermek vagy gyengi néző számára nem való. Hát, meg kell hogy a hiradó eleve, hogy, hogy a eleve így, fel van mentve ez alól a kötelezettség való. Erről, erről van szó, és ott is úgy van, a hiradó belül is úgy van, hogyha olyan megrázó esemény vagy képsorok következnek, akkor a televíziónak, a műsorvezetőnek jeleznie kell, hogy a, a nézőt megrázó képsorokra számítsanak. Van, egy... van ilyen típusú kötelezettsége, természetesen a televíziónak, és ennek mindig is eleget teszünk. Örülök, hogy hallok. Sajnálom az apropót ebből adódik, ha elmebeteg a kérdés, hogy de nem szeretném, hogyha legközelben apropója a kérdésnek, de most megragadom az alkalmat. Van-e ilyenkor a televízió között, a magyar televízió kereskedelmi hírcsatornák között bármilyen együttműködés előtte? Vagy ilyenkor egymástól függetlenül működnek, és adott esetben elkének egymástól felvételeket, de nem egyeztetnek, ilyen nincs. Vagy van? Nincs. Az elmúlt napokban semmilyen semmi ilyen nem volt. Utólag volt olyan, amiről már beszéltünk, hogy egyes televíziók elkérték a mi Azt kérdezem tőled, hogy okoz-e bármilyen aztán békéhajlag túlzott felelősség érzetet az, hogy zömében nagy valószínűséggel az ATV ad a leghosszabban ezekről az eseményekről? Hát ez ez kizáról, miután kizárólag szakmai szempontok alapján döntünk, ez azt gondolom, hogy a, a televízió nézői ezt várják el tőlünk, és mi a, az ő áldárásaiknak megfelelően közvetítünk. Ilyenkor nincs jobb vagy rosszabb teljesítmény, ilyenkor csak teljesítmény van, úgyhogy azért nem kérdezem el a neveket, mert csak igazságtalan tudnék lenni. Azt kérdezem tőled, ezen a héten nagyjából elkezdődik a második hét. Vannak személyek, akik fokozott igénybevételnek vannak kitéve, itt elsősorban a képernyősökről beszélek, akik vezetik ezeket a műsorokat, ilyenből van minimum kettő, riporterekből, akikből legalább van négy, de természetesen ide tartozik a teljes technikai személyzet, amely ilyenkor tovább tart benn, vagy tovább tartózkodik bent. Azt kérdezem tőled, hogy mennyire érzékeled a fáradás jeleit a munkatársaidon? Uh, hát próbáljuk uh, úgy csinálni a dolgokat, hogy aki mondjuk egy-egy éjszaka kint van nagyon sokáig, az másnap pihenhessen. És akkor a, mindig, uh, uh, mindig olyan emberek vagy olyan riporterek mennek ki az eseményekre, vagy esetleg a műsorvezetőket is mindig megkérdezzük, hogy, hogy bírják e csinálni a következő napot, mert ha esetleg fáradtak a riporterek, műsorvezetők szerkesztők, akkor uh, friss erőket állítunk be. Lelkileg mennyire viseli meg ez azokat, akik ebben közreműködnek arccal? Hát nyilván abban az értelemben eh, valamennyire megviseli őket, amikor mondjuk tegnap este könyvgáz tehát hogy eh, a könyvgázból kapott benyolita is, meg eh, szurokondás is. Eh, de én azt érzem, minden riporterünkön, operatőrünkön, technikusunkon, kindolgozó kollégáinkon, hogy, hogy a szakmai a szakmáik alapján ezt minden nap csinálni akarják. Van egy kérdés, amelyben van némi gúny, de nem fogom ismertetni a feladóját, hadd tegyen föl. Az kérdezi, és nem mondom tovább, hogy minimálisan se lehessen beazonosítani, de nem az ellenzék oldaláról érkező kérdés, a következőképpen szól, olvasom, és ilyenkor mennyi túlmunkát rendelnek el? Nem, hát nem elrendelünk túlmunkát, hanem megkérjük a kollégáinkat, hogy tudósítsanak az eseményekről, és hogyha túl sokáig tart egy-egy nap, akkor utána megbeszéljük velük, hogy hogy hosszabban tudjanak pihenni. A TV-fel van készülve arra, hogy ez akár hetekig eltarthat, még független attól, hogy a nyakunkon a karácsony, miközben azt a szót, hogy nyakunkon a karácsony nem lehet mondani, mert azt ma egy olyan hangulatkeltű kifejezésnek mondanák, ami egyébként nekem egyáltalán nem áll szándékomban, úgyhogy törlöm a mondatot, rövidesen karácsony lesz. Uh, a, az ACZ az... Tehát mi úgy terveztük a... a... A karácsonyt, hogy ezen a héten még teljes ö, ö, struktúrával megy a televízió, tehát a reggeli műsor, a déli műsor, délutáni este műsor. A terveink szerint az ATV a két ünnep között ö, ö, lesz egy ilyen ezen az ünnepi műsorrenden. Csak közben azzal... Ö azzal SMS-ezem, aki, aki küldte ezt, egy másodperc, e, azt írja, hogy azért volt aktuális pikantériája, igen, azt írta az illető, hogy semmi nem volt benne, a jogszerűen elrendelt és kifizethető munkáról érdeklődött. Igen, természetesen, okay. tehát, hogy a, a kollégáinkat e, e, ha munkát végeznek, akkor általában azt szoktuk csinálni, hogy, hogy több pihenő időt kapnak utána. Jó, avval tisztában kell lenned, hogy az én kormánypárti hallgatóim azok most nem véletlenül elkezdtek özön lenni az ezzel kapcsolatos sms-ek és e-mailek. Ha nagyon sóhajtok, csak azt tudom tenni, mert azt gondolom, hogy nem ez a legfontosabb része, de megértem azt, hogy mindenki ott talál kapaszkodót ezen a történeten, ahol találni próbál. Én nem ezért hívtalak föl téged. Te személyesen, hogy hogy éled meg, azt nem kérdezem meg, mert egy hírigazgatónak, ha vannak is személyes érzeményei, azokat legfeljebb majd négy szemköz fogja megosztani velem holnap, amikor lesz a tévének az újévi fogadása. A karácsonyi partia karácsonyi partia, elnézést, hozzátéve, hogy ki tudja, hogy ott leszel el, vagy ha ott leszel, akkor nem sms ezgetéssel fogod tölteni az idődet, hiszen ki tudja, hogy mit hoz a holnap. Meglátjuk, János. Nagyon... Ott lenni. Nagyon szépen köszönöm a részvételt. Nagyon sajnálom az apropot. És nem, nem egyik vagy másik aprópót sajnálom az egészet. A hazámat illetően beszéltünk egy olyan helyzetről, amelyben én nekem itt most nem lehet részrehajló szerepen, még akkor is, hogyha megpróbálnak ilyesmit belém látni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást Én is köszönöm, szervit János. Benárik Imrét hallották a hírtévé... Hírtévé? Az ATV hírigazgatóját. Ez itt Freudizmus volt, mert a hírigazgatón van a hangsúly, hogy még valaki poénkodni akar, azt arra kérném, hogy az én általános fizikai állapotom, amely teljesen független az események. Valamit kell mondanom a csorbának, elnézést kérek. Laci, valamit kérdeznek, kis türelem Nem régen találkoztam egy fogadáson a Fidesz kommunikációs igazgatójával, most felhívom. De csak az arra fölmondom, hogy egyébként tavaly találkoztam vele utoljára, és a kettő között nem történt semmi, de most felgyorsultak az események, kiderül, hogy akar-e rendelkezésre állni, vagy sem. Hídvégi Balást hívom. Nem, most nem tudok beszélni, azt írja, én pedig azt fogom írni, hogy van-e mód, akarsz-e tíz óráig ma megszólalni. a műsoromban. Jó reggelt! Csak ez itt az udvariasság helye. Fialajános. van -e mód, akarsz-e tíz óráimban megszólalni a műsoromban? Jó reggelt, Fialajános. Elküldve. Kilenc óra, egy perc van. Új Ui hey, Azt írja valaki xyz hogy által megszakadt az, a, az internetes adás, én ezt nem tudom kontrollálni, és nem is tudok ezügyben mit tenni. Tusz valamit róla? Jó. De még egyszer mondom, ez, ha így van, akkor se tudok mit tenni, és ha nincs így, akkor meg nem tudok még inkább úgy tenni. Itt megy. Igen. Jó reggel. Györöget. Szőnyi Zsolt vagyok, üdvözlöm. Ön mondta korábban, hogy nyilvánvalóan nem tudja egyszer a tévét is nézni, nem. hogy mi történik. Ha megengedi, rövid új információt adnék ez alapján. Éken. Lehet? Uram, ezek nem azok a pillanatok, amik udvariaskodni kéne. Vagy mondja, vagy elköszönök. Jó, mondom. Szél Barzmedet azt mutatta be az élő adásába, hogy odaérkezett a harmadik kerületi rendőrkapitányság vezetője, akitől intézkedést kértek. Telefonált mindenfelé a rendőrkapitány, a rendőrök nem mehetnek be a tévé épületébe valamilyen furcsa fogva, uh -huh. nem tudnak intézkedni. Közben Bangóné képviselő vált bejutni egy másik hajtón, őt is elkezdték rángatni, és ott megszakadt az adás most ezelőtt egy perccel, és odaindult a harmadik kerületi rendőrkapitány néhány rendőrrel. Itt tart most a dolog. Nagyon szépen köszönöm. Arkém önöket, hogy hogyha netán telefonálnák, ne udvariaskodjanak. Jó reggelt. Jó reggelt a civil Rádiót, lehet netán hallgatni, úgyhogy hogy szedik. Oké, nagyon szépen köszönöm. Oké, okay, köszönöm. Leközebb akkor szóljanak, hogyha nem hallani engem földi sugárzásban, mert az, az internetét eddig se tudtam jót állni, és nem tudok ahhoz alkalmazkodni, nem is fogok. Azt írja Hidvégi Balázs, hogy nem fog 10 óráig ma rendelkezésre állni, sajnálja. Én is köszönöm. Igen. Yeah. Szél Bernadett telefonszámot, ha küld valaki nekem, azt megköszönöm, egy e, hatházi ákos telefonszámot is elfogadok. Köszönöm szépen. Szél Bernadett hatházi ákos telefonszám kéretik. Szonyi Tibor se elérhető Szél Bernadet és Hatházi Ákos telefonszámokat kértem, nem küldtek. Akkor visszahívlak téged a rádiószámán. Igen, lehet? Csak itt közben események voltak, meg tenefont is, azért nem olyan egyszer így tölteketni a hadi körülmények között, úgyhogy igen, itt vagyok. Figyelek, mi van? Na, é, é, ott hagytuk abba, hol is hagytuk abba, János. Szinte ő, mindegy. A... Most mi é. van? És mi történt ezt megelőzően 20 perccel, vagy 25-tel? E, Azt mondtad, hogy a... hívni fognak az ATV-től egyébként, ott hagytuk é, ez bekövetkezett, ez bekövetkezett, ők is ö, kaptak egy tájékoztatást, hát, az a hírünk, hogy több országgyűlési képviselő érkezett a székház előtt, ebből egy sikeresebb is jutott, Bangoni Borbé Ildikó, é, aki hát elég határozott teremtősügy, úgyhogy mondjuk ö, ez esetében nem vagyok egyáltalán meglepve, hogy nem igazán volt senkinek kezdve vele szórakozni. Minden esetre itt jött friss és ö, itt van velünk. Ági, nagyon, már Gunham nagyon fájna a lábát, mert ő, ő, ő, ő, ő, rá, csaptak egy vasalytót itt ezek a, a marcvonőrök, hogy, hogy, hogy szerintem abból azért lesz még, még, még borogatni való, az biztos, de hát remélhetőleg azért egy orvosi vizsgálat túl sok... Szent szándékosan nem szeretnék itt igen, Az rendületlenül élőzik, mint egy igazi sportriporter a e, Facebookon. Uh, aztán most itt most így közel szokné négyen az persze láttam, meg hát továbbra is falkoztam, szemet. jó ja, is még a is itt a házban. jobbikosok van. azok hova lettek, mert ők is voltak kik jobbikosok ö, hát ö, most a Banatibor ö, van itt valahol ö, ö, a, jó, rendben van, nem tartok létszámolvasást, vagy névsorolvasást. azt el nekem, hogy most éppen 9 óra 10 perckor, vagy 11 perckor mi az elképzelés? Mi lesz? Meddig maradtok? A következő helyzet, én, ez ugyanezt kérdezték, hogy az átébezős, én azt mondtam, és sem mondok mást, az ösztön azt hogy még egy kicsit maradunk. Hogy még egy hétig? hétig? Nem, nem, nem. nem. Akkor nem értettem. Nem, annyit nem, de valószínűleg egy-két órát talán ilyesmire gondolok. Akkor nem értette a én... mondatot, igen? De, a, a, icipicit maradunk, azt mondtam. Igen, bocsánat, igen? És én azért gondolom ezt, mert tulajdonképpen ennek a célja, hogy ezt az öt pontos petíciót a lakosságnak ismerje, ez gyakorlatilag bekövetkezett. Ez megtörtént Szá az éjszaka során a, a, a társadalmi média, a Facebook és, és társai a modern kommunikációs eszközökkel gyakorlatilag biztos, hogy milliós nagyságrendben tudtunk, főleg a reggeli a, időszakban, milliós nagyságrendben tudtunk embereket értesíteni, utalérni erről a tegnapi tüntetésről, hogy több tízezer ember mit akart tulajdonképpen. irreleváns, hogy az MTV, á, amelyiknek is, A, amelyiknek reggeli madásban, nem tudom, lehet 30 néző hogy most feléjük tudtuk-e közvetíteni, vagy sem, de abban is biztos vagyok, hogy az mtv nézőinek a nagy része is már az internet tájékozódik. Tehát gyakorlatilag a cél el van érve, tehát a közvéleménynek a tájékoztatás, ez megtörtént. De arról tudsz, hogy szabadítsuk fel a közmédia, szüntessük meg az MTV-a címmel szerveznek tüntetést este 6 órára az állami média Kunigunda utcai épületéhez a Facebookon? Ezt nem tudtam még, ezt nem tudtam még, de nagyon szépen köszönöm az értesítést. Igen. Igen, igen, uh, igen, mi, igen. Hát, mi, ez... mi az, amit még uh, egyébként gondoltok ott? Tehát, hogy, hogy mi a cél? Uh, a cél gyakorlatilag el van érve, ezt már mondtam neked, el, ilyen szép röggel Jó, akkor miért nem jöttök ki? Kérek szépen, mert az ösztöneink azt sugják, hogy itt még van értelme maradni, ő amúgy próbálunk kommunikálni a kint lévő képviselőkkel is, mert minden mér nem tudom megmondani, miért nem látom át a MTV-nek Oké, okay, az... akkor azt kérdezem tőled, mit fogsz kezdeni majd azzal a politikai hozzáállással és fidesz szimpatizáns hozzáállással, és ez nem minősítés volt, hanem leírása, hogy egyébként ez egy miközben jogszerű, célszerű eljárás volt-e? Nem elsősorban az érzelmeknek a fokozására, élezésére volt alkalmas. Vajon Szanyi Tibor hogyan viszonyult volna ahhoz, ami egyébként teljesen életszerűtlen, hiszen ezt a kérdést számos alkalommal fel lehetne tenni, de most nem igazán, tehát hogy Bednárik Imre a TV2 főszerkesztő helyetteseként el tudott járni akkor, amikor a, a, az MTV székházánál volt a szabadságtéren az, ami, de mégis az a kérdés, hogyha azt kérdezik tőled, hogy te vajon fordított esetben mennyire lettél volna empatikus, erre tudsz válaszolni, vagy ez teljesen realitását vesztett kérdés? Csak Na, sor, sorjáznak nálam ezek a hozzászólások. A igen, igen, igen, igen. Na, azért én nagyon erősen különbséget tennék 2006 meg a mai nap között. 2006, 2006 egy randalírozás végén, hosszas utcai csatározás végén jutottak be a TV székházába a Azt írja a XY, konféten. aki kitudja, hogy micsoda, csak mint uniós állampolgár, kivagyok, ha lőpán, be, mi lenne, hogyha a behívja uh, behívira hogy a francia közszolgálatiba, hogy műsorban szeretné illatkozni, vagy az afd tenni ugyanezt a cdf fel, mi történne abban a demokráciában ennyi? É, ott föl sem merül, ugyanis ott a köztévé az teljesen egyértelműen beszámol minden olyan jelenetről, ami Franciaországban zajlik, tehát életeszerűen az összehasonlítás. Hát Magyarországon azért kell ezt megtenni, mert itt ez konkrétan nem egy objektív köztévé, ez konkrétan egy full hazugsággyár. Hát ez nem egy, nem egy valódi televízió. Ezért nehogy már az MTV át a francia nemzeti mm. televízióval. Jó, akkor az azt kérdezem tőled, amely teljesen hülye kérdés, de az emberben mégis fölmerül. Ugye meg volt Botka óta, előtt, után bolykotja a magyar televíziónak. Az is elhangzott, hogy nem lesz soha többet olyan a parlamentben, mint előtte volt. Nagyon hangzatos és teatrális a kérdés, de a kettők viszonya megengedés, és lehozod majd a, a föld felszínére, és visszajössz a realitások talajára. Mi változik most éppen ezekben a napokban, órákban, pillanatokban, ha változik egyáltalán bármi is? Szerintem eh, itt igazodni kell ahhoz a mondathoz, amit Krausz Tamás mondott, nem is olyan régen, aztán múlt héten az egyik műsorában. Krausz Tamás azt mondta, hogy ő egészen biztos hogy csak egy általános strák az, ami ő, itt ő, el tudja indítani a valódi folyamatokat. Én kezdem azt hinni, hogy ebben neki végtelen igaza van. Most ahhoz, hogy eljussunk egy általános strákhoz, ez igenis kellenek ezek a támpontok, ezek a megerősítések, hogy hogyan állunk gyakorlatilag elhallgatott tüntetésekkel, hogyan állunk létező követelések szintén elhallgatásával, hogyan állunk a hazugságokkal. Tehát ez azért tépi föl szerintem még a Fideszes szimpatizásokban és azért azokat a lepleket, amik arról szóltak, hogy jó, jó, hát de biztos, hogy jót akarnak az Orbánik, hát ízé, ízé, valódi láthatóvá kell tenni, az, hogy ez nem így van. Tehát az azt jelenti, hogy ez, hogy a végcél az, hogy egy általános strajkat Orbánt a, a, a hogy mondjam, hát a nem is a távozásra, bár az, az a legjobb, de mondjuk minimum valamiféle józanodó belátásra, akkor mi most ennek egy, egy, egy, egy, egy elemét hajtottuk végre. Tehát ő, nyilván sok ilyesmiről van szó, sok, sok tüntetés, hol itt, hol ott, hol amott, Szándékosan én, humorizálok így, több, mint törvény, de kevesebb, mint Fidesz buktatás. Mi ez most? Ő, nem, hát most azért ő, ő, én nem, nem vagyok olyan naív, hogy most Orbán Viktor egy általános strángtól le fog mondani. Mert a kettőtől, a hát meg négytől már lehet. Tehát én csak annyit azt mondtam, hogy, hogy, hogy az, az a sztrájk, kik kell nekünk tulajdonképpen eljutni, én már hiszek abban, hogy rausztalás, mint, mint egy igen És, és minek, a, mi, minek, mi okán következhetne ez be? Mi kell még ehhez? Mennyit kell emelkedni a hőmérsékletnek? Ha jó Istenem megmondhatója, én két héttel ezelőtt a kutya meg nem mondta volna, hogy, hogy, hogy napi sorozat tüntetések lesznek itt az adventi időszakban. Hát ő, adventi, de adventot az embereknek tele van a az egész, amit folyik ebben az országban, tehát én nem vagyok jós, csak azt mondom, hogy egy-két... Mennyiben, mennyiben fej nehéz ez az egész Budapest okán? Körültem annak, hogy most úgy hallottam, hogy sor városban is voltak uh, különböző megmozdulások, szerintem rakadós lesz ez a példa, de jó is igazából még mindig visszatérek oda, amit a a, a természetesen százszor elmegyettem karosztávált, de szerintem meg itt tökre igazából, van, hogy egy általánosztrájában kéne itt nekünk uh, Bere és ez egy nagyon komoly szervező munka, mert meg kell győzni a szakszervezeteket, meg kell győzni a különböző munkavállalói csoportokat, tehát azért nem, nem úgy van, hogy csak úgy hasonlít az ember, hogy általán ezt ez, ez nagyon komoly politikai meggyőző munka kell, hát ezt valószínűleg az MSZP a többi ellenzéki párt segítségével még az is lehet, hogy részben el is tudja végezni, bár a szakszervezeteket nem tudom, hogy csinálni, ezt tagadhatatlan, de de, de de szerintem egy igazi, általános össznépi engedetlenség, egy igazi azért általán a sztrájk, az nagyon is ő, ráférne erre az országra, mert, mert, mert másból ez a hatalom nem ért csak az erőből. Akkor te most azt mondod, hogy rövidesen elfogad fogod hagyni ezt az épületet, de az, amit elmondtál, annak van jelentősége, az nem nő a fölé, hogy ezt az öt pontot nem olvasták be, de most ez van éppen sorom. De most János, most tényleg hódőszintén kérdezem, te, aki a médiát piszkosul jó ismered, Hát most kit érdekel azt, hogy beolvasták itt a senki általán... Oké, okay, rendben van, de most azok az emberek, akik minket hallgatnak, és adott esetben nem ellenzékek, akkor azt mondják, hogy mi a franc a korsennak vannak, akkor bent. Értsd meg! Én ezt megértem tökéletesen, én csak azt akartam mondani, hogy nekünk az volt a célunk, hogy egy szimbolikus intézményhez Tettünk egy darab Marti, Magyar könnyen lehetséges, hogy akár 10 perc múlva nem kezetek feltartásával, mert nem vagytok teatrálisak, elhagyjátok önként és nem talolva az épületet. Ön szerintem hát a tíz perc azt az még nem, de szerintem délig, én úgy gondolom, hogy igen. Jó, én tíz óráig teljesítek itt szolgálatot, addig bármi történik, állok rendelkezésre, és hát Jó. valószínűleg holnap is Jó. itt lesz. Örülök, Jó. hogy hallottalak, Jó. sajnáltam az apropót. Jó, hát én is, és nagyon szépen köszönöm a Nincs mit. A Fidesz oldaláról, Hidvégi Balázson kívül bárkit felhívni teljesen indokolatlan lenne. Csak szeretném, ha azt kérdeznék tőlem, hogy szeretném, ha tudnák, hogy ezekben a pillanatokban bárkinek a felhívása az teljesen indokolatlan lenne. Hidvégi Balázs igen, bárki, aki betelefonál ide, Fidesz potentát annyi időt kap, annyit kér, de én senkit nem fog felhívni. Akit fölívtam, ő két az elnézést, nem tud rendelkezésre állni. Ungár Péterről se tudok semmit. Ungár Péter telefonszám, Szil Bernadett telefonszám, hat háziákos telefonszám, ezeket nem küldték el nekem. Vannak, akik folyamatosan különböző idővonalakra írnak, de abban nem tudok mit kezdeni, de vagy betelefonálnak, vagy nem telefonálnak. Be Ez a tipikus esete annak, hogy Facebookon tüzet oltani, vagy idővonalon tüzet oltani, az most nem aktuális. Azt majd akkor kell tenni, amikor nincs tűz. Vagy nincs esemény, hogyha a tűz rossz példa lett volna. Istenem. nulla és egy az elérhetőségem ha van bármi érdemi. Ja, istenem istenem nem egészen értem, hogy mi történt. Küldök egy SMS-t. János vagyok, fel lehetne, ez jó, mert fél lehetne hívni a adásban, de ez maradjunk abban, hogy ez azért gyakorlatilag ugyanaz. Ezt Ungár Péternek. Szél Bernadett hotházi Igen. Jöreget kívánok a hatáziákos ne hívjam, mert a telefonja benmaradt a tévében a kabátjával és a akójával együtt. Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves. Én. Köszönöm szépen. Hát Unker Péter meglátta az éhívásonat, hát és az utat ki van kapcsolva, de tételezünk fel, hogy mással beszél, nem szeretnék olyasmit mondani, ami nem biztos, hogy igaz, csak nagy jó pofának az miközben nem jó pofán. Hát marad a Szél a Szél Bernadett Én Szél egyszer beszéltem a Kejfejancs életében, az nem volt egy igazán üdítő beszélgetés, de nem hiszem, hogy ez most befolyásolná a kettőnk egymáshoz való viszonyulását. Van bárkinek Szél elérhetőség? kicsony, gungárpéter, meglátsuk, hogy akar-e beszélni valam? Nem, nem akar valam beszélni. Van ez így? Sokan nem akarnak beszélni valam. Azért küldök neki egy sms hogy szóval nem, ez lesz benne. írok még, hogy az utcáról lenne szó, még mielőtt azt gondolná, hogy valami más ármányra készülök. Három pont. Aztán eljön a pillanat, amikor én is fölállok, mert hogyha nincs már mit tennem, akkor rákezd Bile egyfolytában iratidő 061 099 Kedves Rákász Béla, kedves törölve, ez itt most nem a Facebookozásnak a pillanata Valaki vagy elmondja, hogy mit akar, vagy ha a Facebook üzeneteket küld, az nem, különösen hát, hogy nem a Facebook közvetítést ad egy olyan helyről, ahol egyébként máshova ment, mint képviselő, semmit, hogy tévé közvetítést adjon, ennek semmi értelme. De magáitan nem akar nekem el sem is küldeni. Tudom veszem. Szélben adott. Ez a december, hozzátéve a november második felét, ez egészségügyileg nem az éjhónapom volt, van, talán lesz, talán nem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Nye. Akkor ezzel még megpróbálkozom. Köszönöm a segítséget. Vannak olyan szituációk, ahol az ember nem biztos, hogy a legfontosabb, hogy megtudja, hogy mi nem ola a másik szóba vele, de azért egy privát mi érdekelne. Jó reggat! Jó reggat! Nekem olyan ambivalens érzéseim vannak ezzel az egészszel kapcsolatban, és nem nagyon tudom megfogalmazni se, de most megnéztem ezeket az élő felvételeket, élő vissza, amikor a hatházi szkírángatják, meg a minden kísérülés szemben, és olyan, nem tudom, olyan furcsa az egész. Úgyhogy jó volt az érzésed, amikor kérdezted a szanyi hogy ez mennyiben hangulatkeltés, csak... Hát, igen, lehet, hogy erre van szükség, nem tudom. Nem hiszem, hogy erre lenne szükség. Balázs ezt nem lehet másféleképpen megoldani. Tehát nem életszerű az. Tudod, mint a, a Lavendesch, van az, amikor a valamelyik napoleoni háborúban megy a Woody ellen, és azt mondja, hogy peretszettesség, peretszettesség, friss ja, érték. Tehát ez nem, ez nem az. Vagy aki erre kíváncsi, Woody ellen Lavendesch. Na, még egy szél, Bernadett hívás. De most meg nem veszi fel. Hát úgy tűnik, hogy elfogyott az én munícióm, és önöknek sincs több. 0614890999 és 06 36 Minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás. De olvasom Rákezd Bílának a hozzáírását, amely a műsoromban szól, miközben Ezt... tudják, van a fake news. A fake news az valami össze, ami tudatosan mást állít, mint ami a valóság, annak érdekében, hogy a néző, hallgató, olvasó valami mást vegyen realitásnak, mint ami egyébként a valóság. De hogy Rákezd Bílán arra, abba a helyzetben hoz engem, hogy amit a saját szememmel láttam, annak ne higgyek, arra sajnos Rákász Béla még nem képes. Arra a halál képes, mert a halál az kiragadja a kezemből a lehetőséget, de Rákász a nem egy jó ember, de még nem a halál. Ezt csak azért mondom, mert véletlenül az idővonalon elolvastam, hogy mit ír, miközben fel tud hívni telefonon, és el tudná mondani azt, amit élőszobában nem tudna úgy argumentálni, mint hogy egyébként itt leírva igaznak hisz valamit, ami nem az. Tudják, ez nem az a pillanat, tudják azt Sokáig arról volt szó, hogy mennyiben lesz a politika hitbéli kérdés, de amikor a valóságérzékelés ilyen mértékben válik hitbéli kérdésé, ott ma részint az iszonyatos fáradtságom, meg saját hangulati, meg testi állapotom miatt erre nem leszek képes. Tehát ezt köszönöm szépen, erre nem fognak tudni rávenni engem. Ehhez kevés az energiám. Olyan vagyok, mint egy telefon, ahol különböző dolgokat be lehet állítani, hogy a maradék energia, ami rendelkezésre áll, az a fő funkciók ellátására alkalmas legyen, és a lényegteleneket pedig leválasztja róla. Ne arra rák, ez Béla, ezt először és utoljára mondom, így ő a lényegtelenek közé tartozik. Ha az idő utólag megcáfol, és nem ez volt az utolsó adás, elnézést fogok kérni. Fiala János vagyok, és itt ülök egy rádiós rádióstudóban, és műsort vezetek. És az a kérdés, én már mindenkivel beszéltem, aki él és mozog, hogy ön növeli a számokat, miközben nagyon sajnálom, hogy föl kell hívjam. De ezt az én telefonom, fölhívnám a rádió telefonján, jó? Köszönöm én szépen! És szeretném megköszönni annak a közvetítőnek, aki részint Ungár Péter, részint a telefonszámát megadta, hogy lenyűgöző teljesítményt. nyújt különös tekintettel arra, hogy az elmúlt órákban és napokban nem sokat pihent. Köszönöm szépen. Rákász Billának arra kérem, hogy az idővonalamat legyen szíves kimélni. Köszönöm szépen, a János lehet? <gül> nem parancsolnék, ez a szituáció pedig végig alkalmatlan arra, hogy parancsoljak. Azt árulja el nekem, hogy egyrészt mi van önnel, másrészt, hogyha egy messziről jött ember lennék, nem kell nagyon messzire menni, akkor árulja már el nekem, hogy mi zajlik most ebben a városban, amiről érdemes tudni. Tehát ne beszéljünk semmi lényegtel erről, de mindenről beszéljünk, ami lényeges. Figyelek, csak akkor szakítom meg, a muszáj. Jó, váltalán szakítson félbe, mert uh, itt olyan dolgok történnek, amivel kapcsolatban uh, nem tudok egyszer napirendet érni. Most itt vagyunk még mindig a közmédia székháza előtt. És itt az Ön a oda visszament, mondja, vagy, vagy elsebbi? Itt, itt kidobtak minket, ugye látható a Facebook oldalon, hogy Igen, hogyan ákust is engem, és, uh, és ami most történik az az, hogy a rendőrséget nem engedték be, a készszeréti rendőrség pedig itt áll, ők se csinálnak semmit, uh, és gyakorlatilag van vannak korszegyősi képviselők, négy uh, uh, olyan biztonsági szolgálattal, akitől egyáltalán nem idegen a hivatalos személyek. Beszéltem belük, beszéltem a Aha. Szanyival, beszéltem a Varjúval, beszéltem a Kunghalmi mi, mi az, ami most van? Nézd, én tényleg nem térek magamhoz. Tehát hogyha tegnap nekem valaki azt mondja, hogy a közmédiában egy, egy igény miatt, hogy öt pontot olvassunk be, mint petíciós követelést. Amiatt országgyűlési képviselőket cipálva, húzigálva kidobnak az ajtón, fenyegetve, ott, ugye ott fenyegetve miért? Három, hát három-öt év börtönnel fenyegettek minket, az volt, amikor is kísértek minket. Előttük De ki, ki fenyegette őnt, és mi alapján? A biztonsági szolgálatnak a vezető De találtak valami passzust? Ne, valamit ott leszettők az órunk elé egy kinyomtatva, uh -huh. és, és végig egyébként csak biztonsági szolgálati emberekkel találkoztunk. Tehát, ez alatt a fél nap alatt nem voltak képek se egyetlen szerkesztőt vagy igazgatót, senkit eh, odaküldeni olyan szemét, aki érdemben tudnak. Nem akarom felhúzni, ér. mert hallom, hogy egyébként is fel van húzva, én is fel vagyok húzva, de önt ez meglepi? Vagy meglepte? Hát nézze, ez teljesen irracionális. Tehát, tehát ilyen nincsen a világon, hogy rendőröket nem engednek be. Ez nem egy városállam, ez a médiaszékház. Ki az, aki nem, nem engedi be a rendőröket? Következő szituáció volt, ez is ott van az oldalamon. a rendőr nyomogatja a kilincset, próbál bemenni, erre telefonál, áll, nem nyitják ki neki az ajtót, és akkor megérdezik, hogy miért nem megy be, az a válasz, hogy be van zárva az ajtó. Uh -huh. Még fogalmam sincs, hogy innen hova tűnt a rendőrség egyébként. A készteréti rendőrség is itt volt, most őket sem látom itt. Itt cigarettáztak, álltak, néztek. A Aki be nyomogat. akart menni, az milyen rendőr volt? A harmadik aki rendőrszörkapitánység a, rendőrször a Békás ő, ő, ő jött ide, teljes jó szándékkal egyébként próbált intézkedni, de hát nem jutott be az épületbe, akkor és ott, úgyhogy nem, nem tudom, hogy mi történik. Azokkal a vendégekkel, akik egyébként rendeltetésszerűen, ha ez egy jó szó, látogatják az intézményt, azokkal önök szót váltottak, vagy találkoztak? Kormánypárti képviselők vagy Bárki, hát fogalmam hát, is, hát nem ugye, néztem a Hát volt ma reggel ott a tévében, azt láttam, Uh, ugye ő gyilatkozott, ővel sem, nem találkoztunk, tehát én szerintem ez úgy nézett ki, hogy volt stúdió, és szerintem a stúdióból hátulról hozták be a vendégeket, mi meg előlálltunk, és ugye oda a biztonsági sorfalat, hogy ne tudjunk bejutni. Mi az, ami most van? Ez leírható, azon kívül, hogy ez nem egy mrozsek darab. <gül> Tehát nem egy lengyel abszurd, ráadásul nem is magyar abszurd. Nem tudom, mi ez. Én tényleg nem gondoltam volna, hogy ez lehetséges. De most jó hírem van, és azt most élőadásban bejelentem, Hatházi Ákos visszakabátját. Ez szuper. Megnézem, hogy én vajon visszakaptam-e a hátságjaimat. Ákos, az én hátságjaimat is hozták? Csak ennyit egyelőre, jó. Tehát öröme, mert az összes cuccunk az bent van, minket kidobtak, úgy mint egy rongyot és és a utcainkat és nem adják oda most annyi jó dolog történt, hogy az Ákos visszakapta a kabátját és akkor abban most belebújik, de nekem a hátizsákom az ott van bent <gül> szóval ilyen van ez mi következik abból ami eddig történt? következik-e bármi? Nézze, uh, mennyivel része ez működni? annak ami a múlt héten a parlamentben volt minek a része az ami most történik? ez ez eddig is tudtuk, hogy, hogy nem demokráciában élünk, de ez azt gondolom, hogy egy következő szintet már nem csak egy hibzitezség. Meg lehet szólítva a, a Filipov? Születek. Nem, nem, nem. nem. Tehát itt, itt van, itt van, itt bármikor összehozom, mi önt a Filipov, bár nem hiszem, nem, hogy a, nem, nem a Filippov szeret önállóan megnyilvánulni. Igen. Nem, nem, most nem erről akartam beszélni. Itt, itt arra ut, utaltam, hogy itt, itt szerintem egy lévés történik. Tehát Mondom, én nem a gondolom... A honnan a hova? Hát a hibrid rezénytől a diktatúra irányába. Uh -huh. azért, azért ilyen még nem volt. Tehát sok mindent láttunk már, de ilyet nem, nem láttunk. Még. Eben gondolom közveli jelentősége van annak, hogy mindezt személyesen éli meg. Hogy minden a, hát a, a saját teljesen meg. képviselők vagyunk, hivatalos személyek mi közfeladatot láttunk itt el, a közmédiában. Tehát ez nem egy rándulás volt a, nem tudom, a, a, a kereskedelmi tévébe, e, ahova meghívtak minket, nem tudom miről beszélni, hanem országgyűlési képviselők az adott Mi kéne, kéne hogy következzen a abból, ami ma történt, ami tegnap történt? Mi kéne, hogy következzen? Végig kell gondolnom. Végig kell gondolnom ezt az egész történetet. Beszélni akarok a képviselőtársaimmal, a... Ilyen nem történhetett volna. Képviselőtársaival, kikre gondol. Egyre többen vannak itt, egyre többen jönnek. Uh, Tóth Bertalan is megérkezett, szóval, hogy egyre többet látok több uh, képviselőt, és megfizítálni a fórumot, hogy és egyeztessünk, mert össze kell raknunk ezt a képet. Vannak benne, embereink, vannak kint, vannak mindenhol. Úgyhogy uh, most leginkább azt gondolom, hogy azt kell, hogy következzen, hogy leüljünk és megbeszéljük, hogy most egész pontosan hol tartunk. Ha megkérdezném, hogy hol tartan arra, nem is tudna normálisan válaszolni. Megérteni? Még egyszer? Tehát arra, hogy hol tart most, arra tulajdonképpen nem is lehet normális választ. most. Nézd, most inközben beszéltünk többször hívott ö, egy ö, jogász, akivel meg fogom vitatni, hogy ö, ez a hivatalos személyen erőszakot kimeríti ami itt történt. Gyanítom, hogy a válasz az igen lesz. Nyilván jogi lépéseket fogunk tenni, de azt gondolom, hogy ö, ez, ez még ezen is túlmutat, ami itt történt. Meddig marad valami jogi kérdés? És ne kérdezzem vissza. De nyilván politikai kérdésről is szó van, tehát, hogy ez nem, kap, nem csak jogi kérdés, ez önmagában politikai kérdés, amit zajlik. Uh, azt gondolom, ugye közmédiáról van szó, tehát egy olyan médiáról, ahol mi nem kívánatos elemek vagyunk, ahol biztonsági őrök sorfalával védik uh, az álhíreket a valós hírektől, ahol meggátolják a valós híreket szállító országnyűlési képviselőket abban, hogy, uh, hogy bejussanak a a közepébe, az árhírgyárba. Mennyiben fog változni ez a hete abból adódóan, hogyha bárhova elhívják, ami nem ATV? Tehát hogyan, hogyan fog viszonyulni? csinál -e ez önből egy partizánt? csinál -e ez önből egy végig ellenállót? Kell gondolnom, végig kell gondolnom, hogy egész pontosan, hogy mi történt. Higgyel, hogy azok után, ahogy mi elünk bántak, ahogy minket kidobtak, kidobta, a, nekünk beszélnünk kell egymással itt sokunknak. Tehát itt ez nem egy Ön Érzelmileg mennyire? Én ér, nem, nem érzelmileg. nem voltak itt Nem, országgyűlési képviselőkkel mentek így, hivatalos személyekkel. Ér... Ez így minden, nem normális. Úgyhogy semmiképpen nem veszem személyesnek ezt a történetet, nem érzelmileg közelítek hozzá, bár sok hatás alatt Azért, Igen. mert mindenki sok hatás alatt állna, akit négy hatalmas termetű biztonsági őr az oldalán kirúg egy épületből. Mert itt ez történik. Nagyon sajnálom, lassan el kell bújtani, Egyetlen kérdésem van. A családom azt szeretik, de oké, oké, Oké, akkor az utolsó kérdés azt majd fölteszem holnap. Én ráérek, és nagyon sajnálom, örülök, hogy hallottam, és őszintén sajnálom az apropót. Nagyon szépen köszönöm, hogy Nincs volt, mit. és köszönöm, Vigyázzon hogy elmondhattam. Nagyon szépen. Köszönöm én. szépen, viszont hallassa. Az utolsó telefon Filipov Gáborél lesz vagy nem akar élni vele. Kaptam egy újabb uh, hírt egy MTV Ás dolgozótól, aki azt mondja, se kisebe, az űrök se tudnak semmit, állnak a melósok a bezárt kapuk előtt, szürreális írja XY, aki tök mindegy, hogy férfi vagy nő, de MTV-e a dolgozó. Az emberek zöve nem vállalja a velem való beszélgetést, ezt meg kell, hogy állapítsam. Jó reggelt. Azt mondtam, hogy jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Azt mondtam, hogy jó reggelt. Jó reggelt kívánok, én is. Uram, hatszor hallja saját magát, mert nem hova kicsoda. Azt szeretném mondani, hogy a apám mi nem szól, szólal meg, hogy hát fiúk, ezt nem szabadna ezt így csinálni. Hát. Mit nem ezt szabad legyen, csinálni? Tényleg felháborítom. Elnézést. Az az egy dolgot legyen megmondani, az az egyet. Mikor kellett volna azt szólnom azt, hogy fiúk ezt nem szabad csinálni? Hát már sokkal korábban. Oké, okay, én a mai műsorról beszélek. Ma mikor hiányolt ezt? Hát akkor most szólaljon meg. Hát de, most mi, de milyen ügyben? Kinek mondjam azt, hogy fiúk ezt nem kéne csinálni? Mert egyetlen egy embernek tudom ne, ezt mondani, ne, az ne, akkor félre, félre, tehát jelképesen mondtam. A jelképesen nem tudom nem. azt mondani, uram, ne ragudjon. Ami most zajlik, az nem jelképes. Az nagyon jó egyébként, hogy rajtam kérnek számom valamit, amivel kapcsolatban önök tehetetlenek. belé hogy én is tehetetlen vagyok sok szempontból. Én bárkivel elbeszélgetek, nem számít, hogy valaki kormánypárti vagy ellenzéki tudja elmondani, hogy mit akar, hogy tudjak rá reagálni. Tessék. Ha én hallottam, akkor félreértetted, azt mondta, hogy nem mondta a hogy, hogy főapa, nem neked cím ezt a dolgot. Jó, ne enzést, tolmácsokkal nem, ne, ne, nem, nem, nem, nem, nem. nem foglalkoztatokat. De nem neked. ne haragudjam. Van 8 percünk, vagy ne legyen? Jó. Uh, nem mondom, hogy a személyes megszólítatás okán. <gül> Ez nincs így, mert hát én igyekszem, ritka vagyok, de igyekszem nagyon oldottan viselkedni, mondva, hogy az ember ne feszüljön be. Ugye nagyon sok embert nézek a tévében, és látom, hogy hat, hat rájuk az esemény, és úgy gondolják, hogy... Itt formáló erők. Én azt hiszem, hogy ma reggel semmi esmit nem csináltam. Teljesen esetleges voltam, és talán jól is állt nekem. De ennyit az egészről. Megletél szólít, hogy ez már nem hibrid rendszer? Mi a véleményed, Gábor? Elnézést, tegnap úgy hozta a sors, hogy többször láttalak a tévében, Filipov Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem, e, így aztán láttam, hogy jelen, vagy legalább háromszor láttalak. Voltam, amikor így közelről bele is mosolyogtál a kamerába, anélkül ezek szerint, hogy tisztában lettél volna. Van, Csatlakoznék hozzá, ha a fizikai állapotom megengedné, de jelenleg nem hiszem, hogy ott használni tudnék, azt már nem akarom, hogy olyanra figyeljél, aki ott teljesen lényegtelen, miközben van olyan, aki nálam sokkal fontosabb. Na, azt kérdezem tőled, hogy mi ez, ami most van? Vagy ez most túl közel van, vagy túl meleg, nem lehet megfogni, nem lehet megítélni, azt is megérteném. Szerintem tény, hogy nagyon közel van. A, én főleg beszélgetek arról, hogy mit jelent a alfaja van. Nem biztos, hogy most ez a legérdekesebb, hogy rendszertipológiai fogalmakról vitázunk, szerintem ez egy, most ez egy hibrid rezim, amely kibillent az egyensúlyi állapotából. Mennyire? Egyébként az, bocsánat, csak beszéltem, okay. hogy egyébként az ellenzéki nyomásnak a hatására, tehát ez 8 évet szerintem a legérdemibb ellenzéki tevékenység, ami most zajlik. Tehát gyakorlatilag reakcióra kényszerítik a hatalmat, amelyik most rá van kényszerítve arra, hogy megmutassa azt, hogy meddig hajlandó elmenni és milyen is vagy. Mennyire billent ki? Szerintem annyira billent ki, hogy most nem látjuk, hogy hogy fognak reagálni, most kapkodó reakciók vannak. Ilyenkor ugye egy ilyen rendszer kétféle dolgot csinálhat, vagy enged a szorításon, és megpróbál visszatántólni a represszióból pedig súlyos dítja a szorítást. Mennyire lehetséges az, hogy kivár? Különösen jön a karácsony, azt mondja, hogy ezt a 168 órát megúszásra játszon. Biztos, hogy erre játszanak, illetve arra, hogy most a Fidesz legyen a, a nyugodt erő, szembeállítva a hőzöngő ellenzékkel. Csak most az az újdonság, amivel eddig nem találkozott a Fidesz, hogy, a, hogy az ellenzék most lépéskényszerben szorítja őt. Tehát reakcióra kényszerítik, nem tud most éppen kivárni, pontosan ezért meg folyamatosan uh, reakcióra kényszerítik. Bocsánat, és sem sokat. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy én ezt ugye jól érzékelem, hogy jelen pillanatban, amit elért az ellenzék, azt kell értékelni, azt, hogy milyen módszerrel, hogy ugorhatott volna tisztában tripla szahovot, azt meg lehet tenni, de nem lenne életszerű, nem léptek át, vagy átléptek egy olyan Rubikonon, amit egyébként joggal kifogásolnak. Nem tudom, mennyire fontos az most, hogy neked a szépérzéket működik-e, vagy sem, de ha működik és fontos, akkor a szépérzéket bármi kifogásolni valót talál-e az ellenzéken? Szerintem, hogyha politikai szempontból nézzük, akkor azt látjuk, hogy a nulla teljesítmény képest képes most teljesítményt nyújtanak. Mindenki beszélt a szépérzékéről, de politikusokról van szó, akiknek az az érdekes. Az, az az érdemi, hogy most az ellenzéki érzelmi szavazóknak a tömegei úgy érzik, hogy lett egy ellenzékük, végre valamit csinálnak, láthatóvá váltak, van egy hitelességük, lehet kire szavazni. Szerintem ez, hogyha politikai szempontból nézzük is, mert nem esztétikai szempontból, akkor ez egy eredmény. Közben olyan típusú jogsértést az ellenzéki politikusok részéről én nem láttam, amik mondjuk a jogérzékemet sértenék, hogy most ki milyen szavakat használt, egy milyen hangon beszélt egy ilyen, krizis az most őszintén, hogy számomra érdektelem. De vágásról beszél a miniszterelnök úr, a hibrid rendszert ez a pár nap bármilyen módon megérintette, és ha igen, akkor hogyan, vagy ezt még korai lenne megítélni? Szerintem az látszik, hogy megérintette olyan szempontból, hogy kialakult egy olyan egyensúlyi állapot, amely demokráciának hazudta magát, ehhez az ellenzéket hozzájárult, most túl tűnik, hogy úgy mentettek, hogy nem fognak hozzájárulni, ez, ez, ez lépéskényszerbe nyomja a kormányt, nevezetesen mondom, ez, ez szerintem most a legfontosabb, hogy azt fogja megmutatni, hogy nem lehet velünk pacskázni, vagy erősíti a szólítást, vagy pedig megpróbál visszatállni és leültárgyalni. Mennyiben ez, valószínűsít? Például, arról hogy, bocsánat, bocsánat, például arról, hogy a parlamenti politizálást újra lehetővé teszi, ez is lehetne lehet, egy... Ez is lehet egy választás. Ez is lehet Mennyiben egy valószínűsíthető az, hogy arra apelál, hogy az ország egy része nem is tudja, hogy mi zajlik, vagy nem abban a mértékben, mint amilyen mértékben az van? Én azt látom, hogy hiába szorítják ki a közmédiából ezeket az eseményeket, a Facebookon most egészen elképesztő mennyiségben követik ezeket az eseményeket a választópolgárok, Nyilván vannak olyan kereskedelmi csatornák is, amelyek nagy elérésűek, szerintem ezt nem lehet most elhallgatni a választókörről. Azt lehet megpróbálni a kormány részéről, hogy megpróbálják a saját szájuk szerint keretezni a dolgot. Ami most történik, az mindenféleképpen kihatása lesz az életünkre, függetlenül attól, hogy nem tudjuk kitalálni azt, hogy mit hoz a holnap. Tehát napi rendre térhetünk e? tehát, hogy nem, Tehát nem egy nem egyhetes egy zavargás volt itt, hanem valami olyasmi történt, ami 2019-re mindenféleképpen rányomja a bélyegét, és most nem különböző választásokról beszélek, hanem magára arra az évre, ami vár ránk. Én azt látom valószínűleg, hogy ez lenyom, tehát rajta hagyja a lenyomatát az életünkön. Most szerintem minden sem az ellenzéki pártok szegeződik, hogy megérzik -e ezt a pillanatot. Vagy pedig vannak, És ha, ha megérszik, a akkor, jelten... akkor annélkül, hogy te stratégiai tanácsadó lennél, vagy szövetségi kapitány, vagy edző, mit kéne tennék? Hát ha jelennék a stratégiai tanácsadójuk, akkor azt mondanám, hogy ezt a kell folytatni. Nevezetesen bemutatni azt, hogy a demokráciának a konszolidált eszközei azok járhatatlanok, hatástalanok. Tehát le kell leplezni azt, hogy hogy működik valójában a rendszer. És az emberek tisztában vannak azzal, hogy egyébként itt vannak leleplezésre váró dolgok, vagy eljutottunk már oda, hogy a saját szemüknek se hisznek, mint Rákász Béla? Hát ö, nyilván van az országnak egy olyan része, a saját szemének sem hisz. Én azt látom, hogy még alapvetően kormánypárki beállítottságú embereknek sem tetszik az, amikor mentelmi bíró képviselőket ki ráncigálnak, kivonszolnak a köztévéből. Én azt gondolom, hogy ennek lehet olyan hatása, hogy, hogy, hogy olyan emberek szemével lefezi le a rendszert, akik nem voltak eddig tisztában a valós működésmódjával. Aki jár a nagyon messzire jött emberre, azt tudja, hogy nem vagy erőszakpárti. Mindez, ami most erőszakban megvalósul, és ki tudja meg fog valósulni arról, mi a véleményed, és milyen ajtók nyílhatnak még ki, miközben senki se kívánja, de ez nem kívánságmisor, ahogy korábban se volt az. Én megkülönböztetném itt az ellenzéki politikusokat a mindenféle összetételő tüntetőktől. Azt szerintem egy jó dolog, és erre például bíztatnám őket, hogy maradjanak emellett, hogy a politikusok alapvetően az erőszakmentes ellenállásnak a pártjánálnak, és ez gyakorolták eddig is, legalábbis amennyire én Nyilván én azt szeretném, hogyha ezeken a tüntetéseken nem. Jó, de az arról a tömeg, de... nagyjából két percünk van, azt de nekem, hogy az a tömeg, amelyiknek az összetételét itt most nem tudtuk pontosan megtenni, az kiveheti egyébként a stafitabotot a politikusok kezéből, és viheti olyan irányba, ahol már jó formán irányíthatatlanná, vagy nehezen irányíthatóvá válik. Ez megtörténhet, és ez függ egyébként a hatalom elszólító is. Ez szerintem egy nagy tanulság arra néz, hogy a demokrácia a normális. A konfliktusok normális csatornázása az pont azért egy hasznos dolog, mert nem kell ilyesmit összélnünk, hogy hogyan csúszik ki az irányítás a hatalmon legyőttnek a kezéből. Nyilván azért tör most ki az erőszak, ugyanúgy, mint 2006-ban, mert a választópolgárok egy része úgy érzi, hogy, hogy nincsen más arra, hogy az érdekeiket, az akaratokat érvényesítsak. Mi az irányítószáma és mi a felelhetőségem most az általános józanésznek? <tőzés> Ezt nem tudnám megnyugtani. Fontos lenne? Az mindig fontos lenne, de vannak olyan szituációk, amikor, amikor elhaladnak a józan őt mellett az események. Szerintem most, hogy ilyen szituáció lehet. Ilyen szempontból szerintem nagyon fontos az, hogy az ellenzéki politikusok azok lehetnek-e, lehetneke olyan ágyensek, akik becsatornázzák ezt az elégedetlenséget, és tudják esetleg mérsékelni a spontán erőszakot azáltal, hogy valamit tesznek, és úgy érezhetik a tüntetők, hogy valaki képviseli őket. Nem jó meg, hogy mikor szólal meg a kormánypárt hivatalosan mindazzal kapcsolatban, ami itt zajlik, és ha megszólal, az akkor azt fogják-e mondani, hogy Lenin fiúk és soros legények. Pontosan, pontosan ezt teszik. Van 20 másodpercünk, vagy van egy percünk, pont egy perc. Mi a Lenin legény most ebben a keretben? Mi a Lenin legény? Bocsánat, most hogy nem tudom, hát, hogy Hát, hogy Lenin legények vannak kint. Kik a Lenin hát ez, ez most a, a ez most a, a Oké, okay, és az irány. utolsó, hogy szembe találkozhat. szerinted a közeljövőben a békemenet és az elégedetlenkedők hada? Én erre nagy esélyt látok. Köszönöm szépen. Szia. Én is köszönöm. Szervusz. Filipov gábor hallották minden a kísérletim és a minden nap utolsó adás, hanem az utolsó volt holnap találkozunk. elnézés, hogyha nem futottam volna jó formát. Viszont hallásra. dörö.fi, alajános, kukat, gmail.com. Laci, teljesz.